Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem érd meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem! Én csak boltba járok. Sajnos kotpába már nem. nem. Visszaszámolok. 100, 99, 98... Elég! És gondol, hogy ki lehet az? Stimmel. Fiala. Kejfej Jancsi. a 9800 És interneten. Jó reggelt kívánok! Ma 2019. április 4-e van és csütörtök a pontos idő, 3 perccel az reggel 7 óra. Ez a Kejfe Jancsi, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialajános műsora. Önök az én hallgatóim, engem pedig Fialajánosnak hívnak. Ha akarnak, telefonálnak, ha akarnak, nem. Ha akarnak, telefonálnak, és bemutatkoznak. Ha akarnak, telefonálnak, és nem mutatkoznak be. Ma tehát 2019. április 4-e csütörtök van, hát ilyen. Úgy tűnik, a derült lenne az ég, nagyjából 6-8 fok van, biztos van, ahol kevesebb és van, ahol több, ennek nagy valószínűséggel meg lesz a duplája, tavaszodik. Lassan, de tavaszodik. Azt hiszem, hogy a héten másodszor fordulok önök segítségért, ebből is következik, hogy annyi minden történik, hogy az emlékezetem nem működik tökéletesen, ami nem kizálog az életkorommal lehet összefüggésben. Szeretnék egy nagyon rövid alapvetést adni szerintem másfél percben. Azt követően, hogy összekötött az zuglói kinem fizetésemet azzal, hogy a 444.HU navelenőri feladatokat ellátva a szerződéseim anyagi hátteréről kérdezett, miközben a tevékenysége nem foglalkoztatta. Tehát ennek következtében ez a műsor, amelynek mindig is volt hajlandósága rá, elsősorban természetesen miattam azzal, hogy saját magával foglalkozzon, az elmúlt időben nagyon sokat foglalkozott magával, ami szerintem egyfelől természetes volt, másfelől szerintem kifejezette jó volt, harmadszor pedig azt gondolom, hogy nagyjából elérkezett ahhoz a határhoz, amit tűrni lehet egyrésztről, amit én bírok, másrésztről pedig ez egy rádióműsor, amelyet azért kényemre, kedvemre nem rángathatok, Sokszor gondoltam úgy, hogy kényemre, kedvemre rángathatok, de ezt már nem gondolom, tehát tekintettel kell lennem önökre. <köhem> És ha egyszer azt mondom, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, akkor azért abban a saját magam személye, vagy mindaz, ami velem történik, természetesen központi szerepet játszik, hiszen ez a műsor arról szól, amit én a világból látok, és meg tudok önöknek mutatni, aztán önök mutatnak nekem dolgokat, és aztán közösen beszélgetünk erről. De hogy ez egy vagy két konkrét dologra korlátozódjék, ez korábban, Last Secret projekt, projekt, amelyen én nagyon sokat tanultam kényemre, kedvemre, e, megfelelő rész aláhúzandó. E, ugyanazt a mértéket egyrészt a súlytalansága, másrészt az időmúlása miatt nem teheti meg és nem is érdemli meg. Nagyjából egy kilométerkőhöz érkeztünk. A tegnapi napról annyit szeretnék mondani, hogy valószínűleg az indulatban elsikkadt, és Baranyi Krisztina mérhetetlen nagy vonalúságot mutatott amikor azt mondta, hogy rendben, hogy egyfelől én azt gondolom, hogy a sírelmeink pro kontra nem feltétlenül kell, hogy befolyásoljanak bennünket akkor, amikor a másikért kiállunk. Tehát megtehetjük természetesen azt, hogy a saját sérelmeinket ismét átélve, vagy a vitrinből elővéve azt mondjuk, hogy hát nekünk nincs okunk arra, hogy a másikat megvédjük, vagy a másikkal kapcsolatban óvintézkedéseket tegyünk a tekintetben, hogy mondunk egy-két mondatot, de én azt feltételezem, hogy miközben Baranyi Krisztina és én sosem voltunk három testőr, egy mindenkiért, mindenki egyért, vannak olyan szituációk, ahol az emberben van egyfajta elvárás, és aztán természetesen valamit produkál az élet. De itt nem kizárólag arról volt tegnap szó. És még egyszer mondom, ez az én hibám valószínűleg, hogy ez elsikat az indulatomban, amelyet talán megértenek, talán nem cserében olyan, nagyon már nem akarok erre visszatérni, pontosabban egyáltalán nem. Hogy abban a párbeszédben, ahol végül is még levéltitkot is sértettem tegnap, abban azt a Aranyi Krisztina, hogy hát önök, már ez önmagában nagyon fura volt, ugye egy olyan mellékterméknek látjuk őt, a személyt és a tevékenységét egy olyan salaknak, ami az emberből távozik egyébként étkezés után, hogy hát nyilvánvalóan ez az, ami az én hozzávaló viszonyulásomat befolyásolja, és hát ez olyan mértékben kihozott engem a sodromból, hiszen akkor, amikor azt kérdeztem tőle, hogy vajon nem volt-e kedven ezügyben korrekciós mondatot tenni, hogy ennek az legyen a vége, hogy én valójában annyira lenézem őt valakikkel együtt, akik nem tudom, hogy kicsodák, hiszen én semmilyen csoporthoz nem tartozom, vagy legalábbis nem nagyon, ha valóban is tartozom, az a civil rádió. Köszönöm. Szóval ez számomra teljesen érthetetlen volt, és terpeszten annyira magas hőfokot ért el a műsor, hogy amikor ezt említettem, akkor utána el is váltam Barayni Krisztinától, és nem vagyok abban egészen biztos, hogy ez önökben perfektuálódott, hogy valójában csak egy része volt a mondandómnak, az, hogy az ember a múltbeli sérelmei oká, vagy attól függetlenül képes-e korrekciós mondatokat tenni azzal kapcsolatban, hogyha egyébként egy olyan emberrel kapcsolatban van írtóhagyjárat, akivel neki is volt konfliktus, és csak az egyik fele. A másik fele az ez volt. 7 óra 8 perc van, ezt viszonylag gyorsan elmondtam, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, a jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán nem lesz élő lebonyolítások Jancsi, de a saját személyemet és a saját személyemmel kapcsolatos műsor elemeket a leghatározottabban szeretném csökkenteni, mert szerintem zavaró. Engem zavar. Most azonban ez még nem ez a pillanat. Két dolgot szeretnék önöknek felolvasni, és azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy önök ezt mennyire tartják összeegyeztethetőnek. Én nagyjából fogok olvasni szerintem 10 percig, és utána várom az önök reflexióit. Puzsier Robert március 29-e 7 óra 58 perc. Ha azt a pontot keresünk, ahol az MSZP meg a NER összeél az ATV-vel és karácsony gergelyel, akkor fialajánlást találjuk, amit a befizetett adunkat teszi zsebre, mi pedig örülhetünk, hiszen legalább nem mészáros lőrincé lett a műsor 14 éven oldiaknak nem, felettések igen korlátozott mértékben ajánlott. Mint kiderült a szabad sajtó élőszobra nem filére sap, aki valódi függetlenséget és minőségi újságírást akar, annak milyen a zsebünkbe kell nyúlnia. Fiala Jánosnál 275 ezer forintért 15 percet vezet, de ez még így is vonzó ajánlat a kommunikációkra elően igényes polgármestereknek, ha úgy gondolják, hogy szükségük van a nyilvános baráti csevejre, egy érdeklődő és lelkes beszélgetőtársa. Fiala János szakmaiság és autonómiája megkérdőjelezhetetlen, is kinek készítene szívesen pr az újpesti meg a Ferencvárosi Fideses polgármestere ennyi pénzért. 18 ezer forintos percdíjét, ha a közérdek és a nemzeti együttműködés rendszer egyaránt ez diktálja. Ki ne lelkesedne egy olyan nagyszerű városvezetőjét, mint Karácsony Gergely, aki a miadunkat annyira kiemelten fontos önkormányzati feladatra költi, mint az imás felszopatás fia Lajánossal. Ennyi pénzért Karácsony Gergely akár 10 luxus prostituáltat is lehetne, jó tudja azonban, hogy az íny egyszer kejfejancsival a bohócot. Magam a városvezetőnek készülök, úgyhogy készen állok ajánlatot tenni a Civirádi és az ATV sztárjának. Kedves János, Sajnos egyelőre nem tudok fizetni neked azért, hogy jókat beszélgessünk a műsorokban, de a választás közeledtével egyre nagyobb szükségem lesz a támogatásodra, a szeretetedre és a megbecsülésedre. A következő ajánlatot tudom tenni az FHPBT, az FPP művészeti szolgáltató BT-nek, ha az idén ősszel Budapest főpolgármestere leszek, rendelek havi négy órát a nagyszerű műsorokban, és nem olyan nevetséges összegekkel fogom kiszúrni a szemed, amiket ezeket a filieres, fideses és, és disznók virítanak. Az Újpesten a Pest Centurizzel, a Zuglóval és a Város Legeszértével kötött reklám a helyében a ajánlatot teszek le, nem fogom a Budapesti pénzét hülyeségekkel költeni, amilyen ilyen kiváló lehetőségem lesz arra, hogy reggelek jókat beszélgessünk. Mint ezt annyit kérek, hogy az októberi választási hetente egyszer velem is úgy incselkedjél, mint a Karácsony Gergelyel, vagy a szintén parkolási botrányba keveredett Ferencvárosi polgármester a Fideszes bácskai Jánossal. Sajnos jelenleg nem rendelkezem a befizetett adó feled, de ígérem, hogy a győzelem után közpénzbe fülösztelek majd. Te lesz a hazai rádiózás tiborz Istvánja, és csak a és csak számláznod kell, meg a finom nyelveddel kényeztetned ott, ahol kérem. Ebben te vagy a legjobb, a referencia nagyon meggyőzőek. Ígérem, soha nem hoznak olyan kellemetlen helyzetbe, mint a pofátlan karácsony. Aki hónapokig nem fizet. Nekem, meg a műsoratban kell panaszkodnod, hogy végre pénzethez juss. Engem az anyám embernek. nevel, pontosan tudom, hogy az olyan házaknál, mint a tied előre kell fizetni. Egyúttal jelzem, hogy szeretem, ha reggelente langyos vízzel a lába, és egy finom talpnasszással készítenek fel az egész napos terhelésre. <kül> Kifejezetten igélem a figyelmes és gyenge szírogatást. Kérlek, ezt is vegyük be a csomagba, biztos vagyok abban, hogy nagyon jól érezzük majd magunkat a stúdióban. A gyümölcsöző partnerség reményében, Puzsé Robert, mindezt át március 29-én 7 óra 58 perckor. Ma nagy interjú jelent meg a Magyar Narancsban Nagy Gergely Miklós tollából. Az egészet nem tudom felolvasni, Kizárólag azokat a részeket említem, amelyek szellemiségét tekintve, vagy Karácsony Gergely és Puzsé Robert viszonyát illetik. Kérdés. Ez mit szól? Politikus, aki túl sok kompromisszumot köt azért, hogy felszínen maradjon, csak a lelkismerete néha leüvölt, és ekkor jönnek ezek a mondatok. Karácsony Gergely. Hát nem tetováltatom magamra. Szerintem van politikus, akinek célja is vannak, meg lelkismerete is. Ez vagyok én. Hogy a célok eléréséhez kell kompromisszumokat kötni? Hát jó reggelt kívánok. Parkolásügyben én akartam világosá tenni, hogy mi van ennek a hátterében. Majd később. Kérdés. Hogyan kell az ő munkáját elképzelniük Külön a polgármester irodában, bejön egy beszélgetnek, kis Skander az illető kimegy, maga behívja a következőt. Mi van zuglóban? Háború? Karácsony Gergely. Minden héten háború, mint az Ápácsino filmben. Csak nem annyira romantikus. Célem volt, hogy a kerületet elindítsuk egy fejlődő pályán ez sikerült. Ha viszont sok pénzről van szó, megmozdulnak olyan erők, amelyek engem akadályoznak, akadálynak látnak a döntéseik érvényesítésében, az ilyeneknek lesznek még nagyobb akadályai a fő... Az ilyeneknek lesznek még nagyobb akadálya a főpolgármesterként. Majd később kérdés. Ő milyen főpolgármester lenne? Konfrontatív, szabadságharcos vagy együttműködő? A lehetőségeivel okosan operáló? Válasz Karácsony Gergely. Ha a Budapest kilép a nerb az nem dönti össze a rendszer, de megváltoztatja. A NERB-ben nem fér bele, hogy főpolgármester legyen. A rendszer ettől még nem fog megszűnni, de új képlet lesz. Nem csak Budapesten abban bíz... nem csak Budapesten, abban bízom, hogy a megyei jogú városok egy részében is az ellenzék győz majd. A Fidesz pedig szembesül egy olyan kihívással, amivel korábban csak pillanatokra szembesült, akkor, amikor tízezerek tüntettek az utcán. Annak a következményét, ha ez más típusú vélemény intézményesülve lesz jelen a rendszerben, még nem látjuk. Természetesen rám is vonatkoznak a két által meghozott jogszabályok, de az én a budapestiek adják a közvetlen választásból fakadó politikai legitimáció. Ha Orbán és a Fidesz ezzel szemben konfrontatív lesz, felveszük a kesztyűt, nekem úgy kell képviselnem a budapestiek, hogy a számukra a legelőnyösebb legyen. Ha megharcolva, úgy, ha megbeszélve, akkor úgy. Kérdés. Tehát nem ugri kell egy közös fotó elől Orbán mosolyogni, ahogy átvállják az ötös metró szalagját, ez bevállalná? Karácsony Gergely. Egy fotó nem múlhat Budapest fenntartható fejlődése. Speciál az ötös metrónál tudok sok más fontosabb dolgot. Majd később. Kérdés. Puzsérral a szurka-piszka ellenére sok mindenben egyet értenek. Játszunk el a gondolattal, hogy ő lesz a következő főpolgármester. Van-e olyan szerepkör, amelyben el tudja képzelni a libálisát maga mellett? Karácsony Gergely. Én, Robi, jelenültségét nagyon pozitívnak értékelem, még ha a stílusa távol is áll tőlem. Igaz, a vehemenciája fel tudja hívni a figyelmet olyan dolgokra, amelyet egy olyan ember, aki ténylegesen vezetni akarja ezt a várost, ilyen hangnemmel és hangerővel nem tud megtenni. A légszennyezettség drámai mértékére felhívna a figyelmet ebben Puzsérnak már most komoly a szerepe, de más ügyekben is segíti, hogy a társadalmi konszenszust a valósághoz közelebb álló irányba húzzuk. Amit pedig, a, amit pedig kérdez, nos igen, van erről elképzelésem. Kérdés. Halljuk? Karácsony Gergely. Beszeretném vezetni az Északai Polgármester intézménye, Sok nagyvárosban van már ilyen. Lenne egy szereplő, aki mediál az éjszakai vendéglátás és a lakosság érdeke között, mert ez egy kibeszéletlen súlyos konfliktus. Sajnos Budapestnek turizmus stratégiája sincs. Ennek megfelelően a turizmus spontán piaci folyamatok hatására alakul, tehát a város nagyon kevés helyére szűkül, és ezzel elviselhetetlenné teszi az ott lakók életét. Magyar Narancs. Tehát Puzsír lenne az ön Északai Polgármestere? Karácsony Gergely. Én el tudom képzelni ezt. Azt szeretném önöktől kérdezni, hogy a két írást önök mennyire tartják összeegyeztethetőnek és vagy összeegyeztethetetlennek. Én nem vagyok politikus. Én nem akarok lenni főpolgármester. Én fialajános vagyok. Nem azt mondom, hogy képzelik magukat az én helyemben, Ezt nem kérem önöktől. Ma, 2019, április 4-én, egy percel negyed után arra kérem önöket. Nem kizárólag arra, hogy szavazzanak, mert ez nem egy szavazás önmagában amikor azt kérdezem, hogy ez összeegyezthető, vagy összeegyeztethetetlen, hanem hogy fűzzenek hozzá indoklást is. Számomra egy tízes skálán tízes jelentősége van. Semmit nem szeretnék hozzátenni, semmit nem szeretnék elvenni belőle. Ha nem telefonálnak, zene szól. Semmilyen egyéb irányú telefondal nem szeretnék foglalkozni, leszámítva, ha életfontosságú. Ha életfontosságú, akkor nosza. 061, 489, 0999 és 06367161. Ha valami nem volt érthető, vagy nem volt világos, pedig próbáltam nagyon röviden és tömören összefoglalni, azzal kapcsolatban is tegyenek fel kérdést. Figyelek, ha van mire. Hello. Jó reggelt, Jó reggelt. Uh, hát ugye, amit a Puzsér írt, és nekem mindig fölmegy tőle a vérnyomáson, pedig vérnyomás csökkentő szedek, uh, attól én mindegy, szóval. Nem is nem tudok hozzá mit szólni. Mondanám, hogy az de megsérteném azokat, akik... Mindegy, szóval ez egy baromság. Felhábor, engem iszonyúan felháborít. Az, hogy miután ez érinti a maga módján a Karácsony gergeit is, ő ezt ennyire tudja, hogy mondjam, és most eufémistikus ezek rugalmasan kezelni, az egy kicsit engem, nem kicsit, az engem bánt. A, a Karácsony Gergő Puzsérra vonatkozó összes szavából azt érzem, hogy csak nem konfrontálódni, ezt valahogy megúszni, nem adni okot felborítani az eddig megbeszélt forgatókönyvet, csak legyünk már túl a Puzsér karácsony előválasztáson és aztán, aztán el lehet üldeni a francba de addig nem, mert, mert, mert ha ő ott visszalép, vagy ottan ott majd valamit kitalál, akkor borul a forgatókönyv én ezt érzem a karácsonytól Összeegyeztethető vagy összeegyeztethetetlen? <höhem> nem Ki kéne a magának? Köszönöm Szeretném, hogy telefonálnának szeretném, hogyha elmondanák a véleményüket szeretném, hogyha szükség esetén érzékeltetnék azt, hogy ennek van-e rám vonatkozó vetülete. Rajta kaptál, nincs történet, nem vár semmi téged. és 06 36 egy hat Bár az önök szabadsága egy tízes 10 tízes, el tudnám képzelni, hogy egy kicsit aktívabbak legyenek. Egyedül, egy fel öreget válnak fia leúgy, hát számomra egyáltalán nem össze, összeegyeztetik ez a dolog. Én elgondolkodnék, hogy hogy jösszoban talán a szerződés karácsónk elgényel. 061-489-0999-036-71161 És, 06 és megijeszhettük volna az ajándékodat miközben kint megsüt Belátom, hogy ez is reggeli székelykáposzta, de így hozzák ezt ezek a napok abban a reményben, hogy nem lesz mindig székelykáposzta, bár nem kell emiatt nekem elnézést kérnem, nem lehetne, hogy ennél egy kicsit aktívabbak legyenek? 0614890999 és 0636771161 Nekem fontos cserébe, egy kicsit lehetne önöknek is fontos. Márztam, hogy más is azért szóljon, Nem véletlenül, hogy én múlt, csütörtök ki műtétem után másnap reggel egyből erre idegesítettem föl magam, és itt vagyok föl telefonon. Sajnos ez abszolút nem összeegyeztethető, és karácsonyi a a súlytalanságát bizonyítja, abszolút alkalmatlan polgármester, polgármesternek, úgyhogy törni meg vagyok döbbenve az, mert az interjútól, csak ki és továbbra is ezen. 0614890999 és 0636771161 3677 1, 1, 1. Csak ham legyen és fél. sok szép halott állat, Mutasson neked, hogy mennyi fel jobb nálad. Csak ham legyen és Jó én azt gondolom, hogy ebbe a Puzsér nem érdemes beszállni, mert a is Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, összeegyeztethető vagy összeegyeztethetetlen? Egy dolgot akkor, amikor ön arról beszél, hogy ne szálljunk ebbe a vitába be, csak nagyon halkan szeretnék mondani, tényleg nagyon halkan, hogy ebbe azért egy kicsit halkan én is bele vagyok nyomva. Már pedig az Ön telefonjából az derül ki, hogy az én, őzet, én önérzetemet ez ne bántsa. És hát ez még nem megy. Mindenki... Jó reggelt kívánok! 061-48-9-099-9-036-77-1161 Lehet, hogy túl nehezet kérdeztem. Sajnálom, ez a kejfej ha nem lesz, nem lesznek nekik kérdése. A magyar még meg is, lassan a többit is itt az nem. Nincs az a diplomácia, ezt megköveteli. Köszönöm szépen. Jó reggőt. Ez ez nem volt állásfoglalás. Amikor valaki azt mondja, hogy hajráttarlós, akkor ha megtehetném, mint tanár, a fülénél fogva cibárnám vissz, és azt kérdezném tőle, hogyha téged hagynának így cserben, akkor nem fog, Cibán nem visszamegydés tanári erőszak. Tehát az a kérdés, hogy tudunk-e közösségként viselkedni, és közösségként ki lett állni a Puzsér mellett, ki lett állni a Karácsony mellett, bárki mellett. Én nem azt kértem, hogy álljanak ki valaki mellett. Én azt kértem, hogy mondják el a véleményüket. A közösséget bontja meg egy tízes skálán tízesre az, aki úgy telefonál, ahogy az előbb ember telefonált. 061 489 -099 és 06 Örülnék, ha összejön a tíz telefon. Ennek jelen pillanatban viszonylag kis esélyét láttam. Jöre kezd ki szerintem összeegyeztethetetlen? Köszönöm szépen. Kis lát! neked, hogy mennyivel jobb nálat. Mutassa meg neked, mennyivel jobb nálat. Ha ő mutatja meg neked. Milyen a mód? 061 48 9 Figyelek a bambire! És milyen Én csak itt újkártam, magamban. Annyi jön, bödem 061489 0999 és 0636761. Kettő percóval lesz fel 8, figyelek haammire. Hát az ön oldaláról nem össze -össze -hát, hát az de Galácsony Gerger oldaláról, igen. <gül> okay. Ő nem tud mit csinálni, ő a fura polgármesteri megy, és ő, ő nem tud mit tenni, de van szorítva két ember közé, Önközi és puzsér közé. Értem, és ha... nem tud mit csinálni. Hát illetőleg ezt tudta csinálni. Igen, igen, igen, igen. Köszön. Most ha a, a Puzsérrel háborúzik össze, akkor a Puzsér, a, a, ott van probléma, ha önnel bajhézik össze, akkor meg itt van probléma. Értem, az első lépés de... töntette a, a Karácsony szeré rösszirányba, amikor Piki a pénzügyet. Nem el, kellett el, Elnézést, volna. a pénzügyek és az, amiről a Puzsér ír, azok köszönő a... viszonyban nincsenek egymással. De, de, de Karácsonyi Gergely, könnyebb szívem, az egy másik kérdés. Akkor megmondja ezt. Oké, okay, ezt tudomásról összem. Hát ezt nem is vitatkozom. Úgy ki, nem én vagyok az. Ha ő azt mondja, hogy a karácsonynak a puzsér fontosabb, mint én, én is ezt érzem. de annyi ilyen. 061 489 és 06 3677 Egy. figyelek, ha van mire. Elvileg még három telefonnak kéne befutni, nem biztos, hogy kivárom, de drukkolok. amit mondott, hogy elhamarkodottan tettem, vagy nem elhamarkodottan rosszul tettem, ebben igaza van. A kérdés az, hogy ezek ebben a formában milyen módon vannak köszönő viszonyban. 061 0999 és 06 3677 1161. Kapcsolja minden Csak a készen léttik fél Jö reggelt. Jö reggelt kívánok, összegyezthetetlen Köszönöm szépen Még két telefont várni! A többi készüléknek A viccből kifogytunk 061 és 063677-1161 Jó egy én csak arra legyen kíváncsi, hogy karácsony Gergének okozott-e olyan dilemmet, mint amilyet kell a hétfény műsorában, amit mondott, hogy ha kérdéseket tesz neki, akkor belőle nem lesz polgármester. Szép polgármester. Értem, de ez most nem válasz a kérdésemre. Nem, hát... arra, ne nem tudok a... mit kezdeni. Viszont? a tablót, és 06 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen. Még egy telefonra telefonra vágynék! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt úr, Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem összeegyeztetetlen! Sokat nem engedtem elegeteni ezt a káposztát! You sem voltam, túl, Jó reggelt. Jó reggelt, a kézzel létni Belelendültek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 telefon futott be, ebből mind a 13 összeegyeztetetlennek tartotta, illetőleg egy differenciált kérdést tett, vagy tette, de abból én a hármasból a magamra vonatkozó részt vettem figyelembe. Köszönöm szépen, hogy segítettek. Sokat forgolódtam még, mielőtt rájöttem arra, hogy hogyan fogunk beszélgetni. Um, ha nem a szájadizének való, jó reggelt, akkor lehet rajta változtatni. Uh, én abból indulnék ki, hogy milyen hangulatú beszélgetésben vettünk részt. Csak a talinda a Lajossal veled és velem, talán hétfő vagy kedden. Um, hogy milyen hangulatot árasztott tegnap, amikor néztem a híradóban, hogy most már, ahogy látom, a Badacsony Tomai házad is be van szána. Na, no, nem a Melyik, melyik tévé volt? Szerintem a hírtévő. Igen. Le is, fo le is le van fotózva, lá láttam, hogy ott is van szauna. <gül> a... És azt is láttam, hogy milyen? De ez most a Badacsony Tomai. Igen, nem. azt mondom, te igen, te Azt igen, nem, hát hogy befotóztak a kertem belőle. Igen, gyönyörű. A És megnézem, a KDNP hogy... meg is nyilvánult, hogy nem nyilvánul már meg a Szevi Épnek az igazgatója, tehát most valamiért visszavonulót fújt. És valójában szemra a beszélgetés azért volt egészen hihetetlen, mert az Európai Unióról úgy volt szó, Mind, olyan volt, mint egy új autó, azon nem volt a karcok, ott semmi nem befolyásolta az embert, ott valami olyan képet kapott, miközben erre egyáltalán nem számoltam, ami mindenféle mellékzöngenélkül. És a mellékzöngenélkül itt az alapvető jelentősége, foglalkoztatott. Amikor vége volt, akkor csak ültem és bámultam. Nem nagyon tudtam ezzel, mit kezdeni. Maguk a kérdések, amelyeket föltettek a nézők, azok teljesen visszahoztak az a realitásba, azok érintették azt, amiről Ti beszéltetek, de valójában Egészen másról szóltak, és ez számotok. Én azt láttam, hogy eznek a jelentőségét, cseh Katarin, és te is. Ha meg is értettétek, igazán nem értettétek meg, és ez a ti mérhetetlen szerencsétek. Mert hogyha ezt megértenétek, és alkalmazkodnátok hozzá, nem tudnátok azt csinálni, eh, amit csináltok és Ide tartozik eh, a szevijéb történet, és mindaz, ami az elmúlt időben ezzel kapcsolatban történt, hiszen a szevijéb történet valójában egy karaktergyilkosság azzal az új helyével szemben, aki úgy látszik van annyira fontos ma a kormánypárt vagy a kormánypártoknak, hogy rosszat tegyenek neki, mert az ő tevékenysége tud érdemben annyit változtatni a kormánypártok megítélésén, hogy büntetlenül ne vihesse el. De ennek semmi köze nincs ahhoz a big picture ahhoz a nagyképhez, amit Cseh Katalin és ti az Európai Unióról adtatok. Nem tudom, hogy eddig mennyire voltam követhető. Teljesen követhető És azt tudom és neked mondani, az mondani az hogy az... Csak azt akarom az neked mondani, István, hogy az egyrészt másrészt összeegyeztethetetlen. Ha beszélek veled az Unióról, csak úgy tudok beszélni, hogy eltekintek mindattól, ami közben a hazámhoz kapcsol. Abban a pillanatban, hogy hozzá kapcsolom a hazámat, a Szeviép be, bejön a Szűregi ház és bejön meg annyi mellékzönge, amitől hirtelen az emberek azt fogják mondani, hogy nem lehetne letekerni az alapzajt, mert nem hallom a főtörténetet, és ezt is csak azok mondják, akik egyébként minimális érdeklődést mutatnak, mert felkeltettük az érdeklődésüket a főtörténeti rend. Ma Magyarországon a Szevi Épről van szó, ma Magyarországon tisztelet a kivételnek. Ma a vadacsonytomajról van szó, és by the way szó van az unióról, de az, hogy megtisztítsuk az uniót szőrektől és vadacsonytomajtól, az helyi esetében ezektől, mások esetében másoktól, az szinte lehetetlen. És én valójában most abban a morális dilemmában vagyok, hogy mit csináljak, és azt nevezetesen ez annak örvé jött létre, de ebből egy tízes skálán tízesre hagylak ki, hogy belekerültem egy olyan háromszögbe, amelyben az egyik háromszög az Puzsi aki akihez semmi közöm nincs, a másik Karácsony Gergely, akivel van egy szerződése, nevezetesen az általa vezetett zúglói önkormányzattal, és én vagyok a harmadik, és ebben egy olyan légkör alakult ki, amely légkörben a mai interjújában Karácsony Gergely látható módon fontosabbnak találja a Puzsér szimpátiájának a megszerzése, és semmint, hogy kiálljon a mi kettőnk együttműködése mellett, és azon gondolkodom, és itt leviszem a hangsúlytmenetben kapcsolatban, neked nincs dolgod, az egy másik kérdés, hogy egész véletlenül a pont ebben sikerült belekerülnöd, hogy, hogy nekem el kell tudni döntenem, hogy én ezzel kezdek-e valamit hozzátéve. Hogy egyébként nem lenne muszáj nekem ezzel nem hiszen a politikusoknál meg annyiszor lehet azt tapasztalni, hogy túllépnek olyan dolgokon, amin én nem tudok és nem is akarok. Ez alapvetően megkülönböztet engem a politikusoktól, akikről lassan azt feltételezem, hogy nincs is magánéleti énjük, mert olyan csodákra képesek, az én kicsinyességemhez képest, amire én képtelen vagyok. Most jól beszélgettünk. Nagyon nagy gondolatkölt futottál, úgyhogy kezdjük az elejéről. Csak azért, mert a civil rádió mostani hallgatóinak nem feltétlenül kell tudni, hogy uh, mivel is támbannak engem, és mi a hazugság, úgyhogy gyorsan rakjuk tisztába. Semmi, de semmi különös nincs körülöttem, még csak titkok sincsenek körülöttem, és ehhez képest most már hetek óta, uh, tényleg ahogy te mondtad, egy gyilkosság, próbálnak meg végigvinni a Revolver média vagy hazussággyár szereplői a Fidesz irányításával, valaminek az a lényege, hogy én valami e, teljesen titkos és törvénytelen pénzeket kapva újítottam fel házat e, vagy éppen nyaralót. Szeretném én megmondani hogy embert... tegnap már cégrajz is volt, tehát arról is volt szó, hogy hova utalt pénz a Szevép e, annak érdekében, hogy az a, a a házal, igen ami amiért a Seviép amiért a így aztán konkrétan nem is feltétlenül szerepel de egy másik cég viszont igen É, igen, és amikor én kiállok és jelzem, hogy nem volt abban az évben, abban az időben. Akkor jön be a csontolás. Akkor jön be a amit, amit állítanak, akkor azt mondják, hogy mutassam be a számlákat arról, ami nem volt, és akkor itt kezdve nem történt Ne, Nem, azt az mondta tegnap a, a KDP-s képviselő, hogy ne százezres számlákat mutassa, be, hanem milliósokat. Beleért, vagy egy több mint tíz évvel ezelőtti számlák. Igen, csak. Gyakorlatilag... É, nem érdekli őket? Hát nem. Ez nyilvánvaló. Én néztem a... tegnap ezt a tévében, és konkrétan azt gondoltam, hogy ez egy játékfilm, mert a valóság nem lehet. De nem azért nem lehet, mert egyébként ne tudnám feltételezni rólad, hogy csaló vagy. Vagy ne tudnám feltételezni a KDNP-sről, hogy csaló vagy. Ne tudnám magamról feltételezni, hogy csaló, hanem az, ahogy megy, hogy ebben egyébként a tisztázásnak a szándéka, és a tisztázásnak a lehetősége, az nulla. Nem minimális, nulla és megesett rajtad a szívem, miközben nem szorulsz rá, hogy miközben te megcsináltad ezt a lakásbejárást. Valójában lehet, hogy önmagad pohoztad föl, mert azzal csak újabb kritikus elemeket hoztál magadra, miközben a szándékot felül nincs kétségem, a végeredmény oldaláról azonban lehetséges, hogy Nem, nem, így látom, mert hogy... Jó, én nézem ezeket. Értem én, értem én. sok százezres nézettsége volt annak, ahogy én beengedtem a Fides sajtóját is a ház, házamba kertemben, ahol ők döbbenten forgattak, és nem találták mindazokat a medencéket, és nem tudom miket, amikről egyébként ők maguk tudósítanak hetek óta. Fides maga is. És hogy a, figyelj, a dolognak a lényege, hogy egyrészt nyilván a amortizáljanak, másrészt pedig, hogy elvegyék a figyelvemet a kampányról, hogy ne tudjam szervezni az LSP-kampányát, hogy idegbeteg legyek attól, amit... Te azt feltételezed, hogy, hogy a, a, a, mellett a nézettség mellett, amit te mondasz, az, ahogyan egyébként a kormánypárti média működik, az alacsonyabb hatékonysággal működik, mint amit te adott esetben a múlt hét végén? Igen. Igen. Én több... Több, tehát, hogyha megnézzük, és több szerkeszőséggel beszéltem, akik átvették, tudósítottak, valamit csináltak az én szombati akciómmal kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy többekhez jutott el a híre annak, hogy én karakánó beleálltam, mint egyébként, amit a Köszöneti Televízió vagy a Hír TV híradója a hány embert De a lényeg az, csak ezt akartam mondani, hogy találkoztál velem kedden, Szerintem nem úgy, ki, nem, nem úgy néztem ki, mint aki hetek óta nem alszik, és tönkre van menve idegileg. És most is látod, hogy tőled hallom, hogy este mindent ment le a híradójában, mert annyira uh, kizárom most már ezeket a támadásokat, és koncentrálok a feladatomra. Most itt nem Brüsszel vagyok, ma lehet, tudom a plenáris ülést, és este már kampánystáv ülést tartok otthon Budapesten, tehát végszem a dolgomat. Ezt én értem, és azt is, meg, azt is elhiszem, hogy ez tényleg így van azt tudom neked mondani, hogy miközben idősebb vagyok nálad, és talán egy kicsivel több támadást éltem meg, ebben nem vagyok biztos, de megértem egy párat, én nem tudok úgy viselkedni, hogy te nem irigyellek téged, ma már nem foglalkoztatnak annyira a támadások, de engem például biztos foglalkoztatna az, hogy le lehet-e ülni azokkal, és meg lehet -e beszélni ezt azokkal, akik ezt az egészet irányítják, és meg lehet tőlük kérdezni, hogy Pista Jancsi lára, Ezt ti mégis hogy képzelitek, miközben azt is el tudom hinni, és el tudom képzelni és tapasztalni, hogy te már ezen túl vagy. És te úgy gondolod, hogy úgy lehet tovább menni, hogy az ember kikerül ezeket az akadályokat, miközben ezeket az akadályokat. Az ember meglátja az úton, és konkrétan káprázik a szemület. Ez így van, de hogyha csak ezzel lennék elfoglalva, akkor nem koncentrálnék a dolgomra. Például nem tudnék kával és vered egyáltalán Európáról, jövőről, Magyarországról beszélgetni. És itt érünk vissza az amit mondtam, hogy értelembecseppentél egy <coughs> magyar közillethez képest egy másik világba, mert mi tényleg arról beszéltünk, hogy milyen Európát szeretnénk nekünk, magyaroknak. Igen, ez majdnem és olyan volt, mintha laboratóriumi körülmények lettek volna, ahol nem voltak laboratóriumi körülmények. <gül> nem voltak, de én, ezek, én ezért szervezem ezeket a műsorokat, és ezért... De azt ugye tapasztalat, hogy a kérdések... Tehát abban kell bízni, tehát, hogy aki nézi... A kommentek, az, ugye a kérdések azok kommentek, és azt tudjuk nagyon jól, hogy a közösségi médiában, Facebookon, bárhol máson a kommentek világa, az uh, nyilvánvaló egy, egy um, lélek... Uh, pillanatékor korrajzát adja a magyar társadalomnak, főleg azoknak, akik, akik aktívak, hiszen oda mennek egy politikus Facebook oldalára, és ott nézik, és még kommentálnak is. Arra figyelni kell, de nyilván nem, a, nem nekik kell politizálni, nem a kommenteknek politizálunk. Ezt is értem, de anélkül, hogy ebben el akarnék mélyedni, amikor én Tóth Csabának azt mondtam, hogy a zuglói parkolással kapcsolatban Tóth Bertalan elrendelt egy belső vizsgálatot, akkor arra azt mondta, hogy képtelenség könnyen lehetséges, hogy éppen abból a szemléletből adódóan, mint amiről te is beszámolsz, csak ő éppen itthon nem követi ezeket az eseményeket, mert ha követné, akkor nem tudna a dolgával foglalkozni, és azért ez valami egészen furcsa tájképhez is, egy egészen furcsa látásmódhoz vezet, amiben nekem el kéne tanulnom mások olyan látásmódját, amit talán még el is tudok tanulni, de utána visszatérek az enyémhez, és konkrétan kettős látásom lesz. Szerintem, ez a magyar valóság sajnos. Ezt, hogyha lenne Magyarországon közszolgálati média, akkor lenne valami fajta igazolási pont. Azért a BBC ma is BBC és ö, hiába a modern világ hogy ezt De, de Szabadat ne feled ez ugyanakkor szól a Tóth a Tudbert Bertalan is, tehát azért ez egy túlutat Ez nem pontosan így volt egyébként ezt én megkérdeztem a Bocsánat, csak kicsit megvégfázom megkérdeztem én? a Bertitől is lehett kaptam mert tényleg több kenten nagyon fújt a szavadat megpüszködte Um, megkérdeztem a pártelmöket, és uh, nem pontosan így hangzott el a dolog, csak így kapta fel a sajtót. Az inforádióban hát, ez hangzott el. Információn igen, igen, én is hallottam is egyébként, hogy mi hangzott el, tehát és nem egy olyan vizsgálatról kell itt uh, gondolkodni, hogy uh, nem tudom, milyen feláll egy vizsgálóbizottság, uh, hanem jelezte a pártelnök, hogy mi te neki fogkalma nincsen pécsként. Hogy a különböző kerületekben mi zajlott, hogyan zajlik. Mi csak azt tudjuk én is egyébként szegedékként, aki Pestenél aki férig, meddig, hogy számomra elfoghatatlan az egész rendszer. A kerület, kerületeknek a határán az utca egyik oldala és másik oldala az elmúlt évtizedekben más parkolási szabályokrend és struktúra alapján vásárolta a pénzemet. Csak azt mondta, hogy nyilvánvaló megkérdezi, megvizsgálja, hogy mi ez a történet, mert nincs képben ennyi történt. Egyébként szerintem <gül> ezen túl vagyunk, mert azzal, hogy Karácsony Gerbi bejelentette, hogy az ő szándéka az, hogy főpolgármesterként rendezze ezt az egész kérdést, így egy több évtizedes anomáliának a végére érhetünk pont. Május 26-án uniós választások lesznek, vagy ilyen témákról van szó, vagy arról van szó, hogy kinek mennyi pénzt töltöttek föl a migránskártyájára, ami egyébként nincs vagy van. Hogyan és miképp lehetne oda eljutni, hogy olyan legyen a tájékoztatás, hogy a tekintetben kéne tudni dönteni, hogy ki tud milyen képhez juttatni bennünket, miközben, ha nem is boronáltátok magukat, valgatokat egyé, de azért nagyobb szövetséget mutattatok kedden, ott az asztalnál, mint amilyen a külső valóságban szokott lenni. Az a dolog, amiről eddig beszéltünk, az, amivel kapcsolatban szavazni fognak az emberek május 26-án, azok köszönő viszonyban vannak, de ez a maximum. Nem avval kapcsolatban kell nekik szavazniuk, amiről eddig volt szó. Ha bár szavaznak, akkor inkább arról kéne szavazni, hogy ne ez legyen. Igen, de csak azt tudom ismételni, azt hiszem múltkor is mondtam neked, hogy én azért nekem abban van valami fajta feladatom, felelősségem, hogy mondjuk mi a kampányunkban igyekezzünk visszaterelni a szót arról, amiről szólt. Május 26-a, hogy a magyar választónak el kell tudni dönteni, hogy abban az Orbánisztánban akar élni, amit most éppen elemezgetünk, hogy milyen közéletileg és minden más szempontból, vagy pedig szeretne az Európai Unió polgára maradni. És akkor szívesen, utána, ha valaki megkérdezi, me hogy minden meg... nap van. Vagy csak azt akarom hogy minden nap van fél tucatnyi, tucatnyi találkozón különböző nem pártabb gyűlésekkel, hanem, hanem nyitott lakossági találkozókkal. Ott az ember pedig szépen felsorolja, elmondja, felvázolja, felírja mindenki számára, hogy milyen Európát álmodom a gyermekeinknek. És igenis vissza lehet rángatni a fontos kérdésekhez. De csak azokat, akik eljönnek hozzánk, mert akik meghallgatnak, mert nyilvánvaló, akik a 7TV-ből, meg a Kossuth Rádióból tájékozódnak, azok nem fogják hallani az én Európa víziómat, azt a hazaszeretet Európa programot, amiről mi beszélünk. Május 1 első lesz a 15. évfordulója, hogy csatlakoztunk, vagy csatlakozhattunk, mert teljesítettük a perenfeltételeket. Te erről a május 1-éről hogyan fogsz megemlékezni, ami már annyira nincs messze, de még nincs itt a bokrok alatt? Pont Most a héten adtam ki magunknak a feladatot, hogy május is nekünk az minden pontján, ahol csak valami kettő aktivistánk vagy tagunk is mindenhol ünnepelnünk kell. Hiszen Amikor ünnepelni. fogtok, mit fogtok ünnepelni? Tehát, mi le, tehát miért örül? Duklán piros nap egyik oldalról május első helyet a nemzetközi baloldal munkás mozgalom nagy ünnepel, és mellett a 15 éves Európai Unió születésnak, úgyhogy ott leszünk minden egyes teretülésen magunk kiadványaival, Vizsli-vel, korbásszal, hol, mivel, és addig is egyébként... Ó, azt nem is tudod, hogy a, hogy a Hír tévében, mert ugye már nincs EHO tévé, a Kaló -el való ested, az ma lesz, vagy tegnap volt, vagy mikor? Nem, nem is tudom, nem is van. Igen, nem is van. Hát van ez az, van az, az első van. választó. Jó! Ja, hírtévét hír Igen, hogy abban volt előszó, az mikor lesz? Ja, hát? pénteken. Jó, az, az, az ki lett szurva van. azzal, hogy hogyan fog majd fizetni az MSZP ingyensört. Tehát csak ugye eszembe jutott májusra. Ah. Ah, na jó, hát ezt valószínűleg um, saját zsebben is meg tudjuk volna. Így, így, így, így, így, így. Hát ezt, ezt mondta a Kalló, és akkor ez, ez, ez volt a dolog lényege a a, és talán Úgy a, a, a, a hírtívi megfogta ennek is a lényeget, hogy uh, ahelyett, hogy azon csáncsognának, hogy hoppá, hoppá, az MSZP, amit uh, amely pártot állandóan uh, csak az idősebb korosztályok pártjaként szokás besajnálni, az MSZP nagyon aktív első választói kampányt indított Kárrobárni uh, előtt. Ez <kül> egyébként nekem is érdekes lesz, mert ezzel a korosztályjal alapvetően otthon találkozom a kamaszlányaimmal, fiam, fiammal, és ehhez képest most egy uh, sörödéses este lesz, az a zuglóval, úgyhogy én is kíváncsian várom. Jó, ez lesz az egyik dolog, a másokat még nem tudtad elmondani, hogy mi lesz az is Május első? Nem jöttem. Május első? első. Jel... Két dolog volt, De, ez el, az egyik. Elmondtam, elmond, elmondtam, annyit jeleztem, hogy ha ma körülök, és ezt akartam még mondani, hogy uh, több önkormányzat is jelezte, hát természetesen, ma volt a remesztés önkormányzat, hogy május 1-jét megelőzően meg fogják ünnepelni az európai Uniós tagságunkat. Ezt egy normális országban, egy normális kormány mellett ez magától értetődő lenne, hogy ünnepelnek itt. Ugye a 30. évfordulója kapcsán egy egész sorozat lesz. Ennek a 15. évfordulójáról hogy emlékeznének, azzal kapcsolatban Semmi. semmit nem lehet hallani. Semmi, ezért kezdeményeztem én, hogy, hogy legalább ahol ott vagyunk polgármester önkormányzatik vezetői tisztségekben, ott emlékezzen meg, ünnepelje meg a közösség, hogy az Európai Unió békéjének, az Európai Unió stabilitásának ugye azt lehet tudni, hogy a magyar lakosság támogatja az uniós tagságot, de azt tudjuk, hogy mit szeret benne. Tehát abban kapcsolatban van-e felmérés, mert az, hogy szereti, az oké, okay, de az, hogy mit szeret benne, azt tudjuk e igen, igen, közben azért hagy jezzem meg, hogy most láttunk először uh, díszes közönkutatói számokat, közénkutatási számokat, mert miközben eddig uh, 10-ből 8 magyar úgy nyilatkozott, hogy uh, számára eljedzi, hogy az Európai Unióban kell legyen Magyarország. Ez most hirtelen csökkent 10%-ot. Hirtelen. Nyilvánvaló a gyakormesti kampányoknak köszönhetően a Fidesz bázisa bizonytalanodott el, vagy távolodott el az európai eszmétől. Ez figyelmeztető, hiszen így kezdődött a Brexit folyamata is annak idején, hogy addig csípelt a populista jobboldal a, az uniós tagságát, ezért amíg a választók ezt elhitték, és utána úgy szavaztak, ahogy szavaztak. De közben persze nyilván azt is nézzük, elemezzük, hogy mi az, amit szeret, mi az, amit amit érzték el az Európai Unióban a lakosság, nagyon egyszerűen tudom megfogalmazni a békét és a stabilitást. Tehát egyfajta biztonsági érzetek nyújt, hogy mi nem vagyunk olyan kiszolgáltatott helyzetben, hogy mondjuk Ukrajna vagy Szerbia. Csak Katalin vetette azt föl, amire te is reflektáltál, hogy elvileg minden projekt rendelkezik egy olyan összeggel, ami arról szól, hogy az hogyan kell kommunikálni a sajtóban, de azt már, hogy ez részleteiben hogyan valósul meg, arról természetesen a szerződés nem szól. De az, hogy az embereknek legyen egy reálisabb képük arról, amivel kapcsolatban te a szó átvitt értelmében hirdeted az igét, ilyenkor, amikor kampányolsz, annak érdekében lehetne valamit tenni, mert egyébként nagyjából pénzről van szó, és bevándorlásról, valamint most már arról is természetesen, hogy meg hát ugye ugye amikor arról van szó, hogy a földművősügyi miniszter e, sajtó vagy beszélgetése a, oda nem engedik be a sajtót, mert ugye úgy van föltüntetve, a, hogy az agrár támogatás az minek a függvényében csökken, és mivel hozható összefüggésbe Tehát az, hogy legyen reális kép, és nem csak hogy reális kép legyen, hanem a reális kaippel kapcsolatban lehessen feltenni további kérdéseket, hogy ezen hogyan lehet változtatni, ez egy ábrán, vagy ennek a közelébe lehet férkőzni? Elvileg kötelezettségünk lenne rá. Tehát a magyar kormánynak, minden egyes megkapott Eurócent, elköltött eurócent után. Annak a pénznek egy X százalékát most héten nem akokszöl, nem tudom mennyit, de nagyságrendileg itt, itt iszonyatos pénzekről beszélni. Tehát minden projektnél kötelező lenne azt bemutatni, hogy ezt az Európai Unió miért támogatja, milyen célok, mentő miért. Ehhez képest azt hiszem, hogy Leszögezhetjük, hogy a kormányi kampányok egy része, amit az Unió ellen folytatnak, Büsszel ellen folytatnak, az ezekből a pénzekből táplálkozik. Mert hogy egyébként, amikor Niszáros Lőrinc sertéstelepét adja át, talagot átvágva Orbánéktől, akkor Európai Uniós forrásból annak a kommunikációját is az Európai Unió fizeti és nyilván mégszerűen őrint valamelyik média termékében elköltik azt a pénzt, amiben egyébként hazudnak az Európai Unióról. Ez az elképesztő furcsasága és kalátsága ennek a, az egész történetnek. Mi azt kezdeményeztük, és egyébként milyen érdekesen ilyen Momentum a kával, e, kiderült, hogy ők is ugyanezt mondják a programjukból. Az Európai Unió ezeket a forrásokat, ezeket adja oda a kormányzatnak, mert látszik, hogy rossz kezekbe kerül hanem központilag az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy például a civil rádiótól kezdve minden más orgánomban, akik szeretnének az európai értékekről, a valódi vitákról műsort készíteni, azok arról adjanak hírt. Mert hogy ebből meg nagyon kevés van. Miről szólnak a hétvége napjai? Ez meg? Uh -huh. Hú, te figyelj, most hogyha hazajutok Brüsszelből, akkor. Hát most mi lesz a hát Ott milyen feladat van Brüsszelben? Ma, ma az utolsó úgynevezett mini plenáris ülésünk van, ma szavazunk több fontos kérdésről is, kötelező jelenlét. Tehát igazából én most már minimalizáltam a, a brüsszeli napjaimat, hiszen ott a kampányt kell irányítani. Bensek, este ott. egy. Igen. Igen, most csak bejesek estei kampány megbeszél, holnap legalább nyolc fajta rendezvényem van, sajtótájékoztatón lesz, szombaton egész nap úton vagyok, legalább hat helyszínen, vasárnap is úton vagyok, hétfőtől pedig egy olyan turném hogy ha jól számoltam, akkor valami harminc településsel járok csak a jövő héten. Brexit. Brexit, hát az éjszaka, érdekes szavazás történt, egy döntetlen sikerült a -e. Az alsóháznak produkálnia, amiben a levezető elnök szavazata döntött, és a Brexit ügyben azt szavazták meg, hogy halasztási kérelemmel élnek. De hát ezt meg el kell fogadja az Európai Unió Tanácsa jövő héten, úgyhogy továbbá is káosz van. túl sajnálom a britteket de figyelmeztetője el nekünk, magyaroknak, hogy mi is járhatunk így, hogyha nem Neked például lesz-e fórumod ö, Angliában, mert ugye ez is ö, ö, by the way került? Igen, igen lesz. Ö, ugye minden évben megfordulok Londonban és Manchesterben, és most is a kampányban is tervezem. A jelen pillanatban van-e bármilyet aggódniuk az Angliában élőknek, vagy aggódniuk azoknak, akik Angliába tartanak, és adott esetben egy rendezetlen Brexit következtében másképp alakul a sorsuk, mint ahogy egy rendezett Brexit esetében bérték Pont, ezt, követ, pont ezt követeljük a kormányzaton, és e, mindenki, is volt a tárgyalásra az Angliában is munkáspárti vezetőkkel, e, hogy jelezzük, hogy több százezer magyarnak a a sorsa bizonytalan az ő politikai hülyeségeik miatt. Van mi van mi hiszen, hogyha egy megegyezés nélküli Brexit történik, akkor, ahogy hard Brexit, ahogy szokták mondani, akkor egyre nem látjuk, hogy még akár egy bízunk közlekedettség is mennálhat, például nagyviztelmi és Európai Néltag államai között teljes káosz történhet, hát akár a légi közlekedésben, akár pedig a a szabad munkavállalás kérdésében. Hát egyelőre nem látszik, hogy merre lesz előre. Nyilván nekünk oda kell figyelni Én az Európai Parlamentben, nem most, hanem már az elmúlt másfél év alatt is rengeteg ezzel kapcsolatos egyeztetést indítottam, kezdeményeztem. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Jó volt veled, köszönöm szépen, és szép el, mindenkinek ott. El van. tudom képzelni, új helyi Istent hallottak. Jó reggelt, lehet! abban György is veledek a beszélgetést a városliga EZRT támogatja. Azt kérdezném először mindenféle műsorvezetői kérdés nélkül, mert ugye ott elkezdődik aztán egy ilyen kvázi sajtókövetés, hogy ma 2019 április 4-én a szó jó értelmében, mire szólna a te naplót, ha rajtad múlna? ami a város kapcsolatos verszint. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenről, de talán a leginkább biztos az Országos Múzeumi Restaurációs és Raktározási Központ most már nagyon várt befejezésű munkálatairól, ami május közepére elkészülő házat ígér, és addigra ezt követően megkezdődhet a beköltözése ennek a 750 ezer műtárnak. Biztos szólna az Olof házról, ahol szintén magának az épület kivitelezésnek már a végéhez közelítünk, hogy aztán lassan a kiállítási installáció is elindulhasson, és egyszer <gül> birtokba lehessen venni, és biztos szólna azokról a tájépítészeti megújításokról, amik ezzel párhuzamosan zajlanak. Jó, akkor a raktárat. Azt kérdezem, állni. hogy ez mikor lesz alkalmas arra, hogy adott esetben a Néprajzi Múzeumból kikerülő dolog, oda is kerüljenek? Nem tudom, az hány helyre fog majd kerülni. Több helyre fog kerülni, mert hogy a Néprajzi Múzeum kiköltöztetése az a Stengről Imre program harmadik üteméről szóló kormányhatározat értelmében gyorsabban kell megtörténnie, mint eredetileg tervbe volt véve, ugyanis az a cél, hogy az az épület, amit most Néprajzi Múzeumként ismerünk, és amely eredetileg bíróságnak épült, és lássuk be őszintén, múzeumi befogadás, múzeumi funkcióbefogadására sosem volt teljesen alkalmas, az egy gyorsított ütemben kapja meg a kúria funkcióját és gyorsított ütembe költözik be a, a kúria oda, úgyhogy ismét bíróság lesz, tehát fel kell gyorsítani, úgyhogy több helyre költözik a néprajzi múzeum, lévén, hogy az új főépületbe, amely az egykori felvonulási téren épül, még nem tud beköltözni, ezért költözni fog az Országos Restaurálási és Raktározási Központba, és költözni fog azokba a külső raktárakba, amelyek jelenleg is rendelkezésre állnak, illetve amit emiatt szintén ki kell bérelni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, itt a műtárgyak költöztetéséről egészen hosszú litániát lehetne nyitni, mert hogy ez nagyon nem evidencia, nem csak a Liget projekt keretén belül, hanem egyébként mondjuk az Iparművészeti Múzeumnál, vagy bármilyen más kisebb múzeumi költöztetésnél, azért ez egy nagyon komoly szakmai munka. De a aktárkösból mikor lesz alkalmas arra, hogy befogadjon tárgyakat? Május közepétől végétől ez megindul, tehát most május közepével a raktárközpont, ami ugye több épületből áll, tehát ebben nem csak egyetlen egy főépület van ebben már elkészülnek olyan múzeumi terek, amelyekben már a teljes polcrendszer is benne van, és az adott helyzetben katalogizált, új ö, és listába vett ö, műtárgyakat már lehet folyamatosan ide is költöztetni. Azt kell látni, hogy ez körülbelül egy évet fog igénybe venni, míg mind a 750 ezer műtárgy beköltözik ebbe az épületbe. Aztán megint jön egy, ami, amit te említettél. Azt kérdezem tőled, hogy Um, miközben minden projektnek és minden uh, megvalósuló tervnek, ha másért nem, akkor abból adódóan, hogy nem az az illető csinálja, aki egyébként kritikát mond, de lehetséges, hogy nincs a kettő között összefüggés. De te egyébként magadban anélkül, hogy nevesítenéd meg tudod mondani, hogy akár funkcionálisan, tehát konkrétan valamilyen posztra, vagy valamilyen meg nem valósuló tervvel kapcsolatban hány irigye van, szakmai irigye, nem politikai? Én azt gondolom, hogy nyilván több is van, és nyilván számtalan támogató hang, és nyilván számtalan kritikus hang is megfogalmazódik a rigett projekttel kapcsolatban. De valahol úgy látom, hogy ez természetes folyamat. Tehát itt az... Ez a város, az ingatlan minden... fejlesztő életedben is így volt? A nem ilyen kiemelt szintű? Nyilván sokkal kevesebb átpolitizáltság jelenik meg az a is de, én Most konkrétan nem már nem, nem zsákba, most én Zoboki Gábornak a kritikájára gondolok, amin azon gondolkodtam, mert ugye ez egy újságírói fogás, hogy az ember, ha egy ilyen híres építéssel beszél, akkor megpróbálkozik, vagy szokták mondani, bepróbálkozik, hogy vajon ilyenről van-e véleménye, de nem elég, hogy bepróbálkoztak és volt véleménye, de nagyon markáns ellenvéleménye volt, és úgy azon gondolkodom, hogy egy olyan ember, mint Vajon ilyenkor ér ez a késztetést arra, hogy leüljön a másikkal és megkérdez, hogy ez most tulajdonképpen mi? Az az érdekes helyzet van, hogy ugye Zoboki Gábor egyébként a Magyar Állami Operaház beruházásának megújításának a tervezője, úgyhogy mint ilyen a Városliget zrt és a Leányvállalatával, aminek szintén jó vagyok az ügyvezető, igazgatója, az Opera kezelő Kft-vel, hivatalos kapcsolata is van. Tehát nekünk az építész úrral egyébként van egy e, teljesen szakmai kapcsolatunk, igaz, nem a Liget projekt kapcsán, hanem a menet közben hozzánk gravitált opera e, beruházás és opera felújítás kapcsán. Azt kell, hogy mondjam, hogy az építész úr, aki egyébként egy e, tényleg kiváló dizájner és egy fantasztikus vizionárius, e, ő ugye indult is a Városligetnek e, nyílt tervpályázatán, és ugye talán emlékeznek rá azok, akik figyelik a Városliget sorsát, hogy ő az egyik ikonikus középületet aztán végül nem a Városligetbe, hanem föl a Budai Várba alkotta. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak azok a gondolatok, amiről ő az általad is intézett cikkben értekezik, Uh, és nagyon fontos, hogy tágabb kontextusban is vizsgálni tudjuk a Liget projektet, és ne csak arra hogy egy tervezési határa gondoljunk, amit a Dúzsa Györgyi-Tajtósi, dürer uh, Hermina út és Állatkerti út határol, hanem ennél tágabb kontextusban nézzük meg, hogy Budapest városára milyen hatással van egy ilyen volumenű közberuházás. Innentől kezdve pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ízlések és pofonok és a vélemények is természetesen különböznek. Én a személyes meggyőződésem is az, hogy az a koncentrátság, ami a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, az állatkert, vagy a Mezőgazdasági Múzeum, vagy az egykori közlekedési múzeum környékén létrejön, az egy nagyon fontos centrum, mint turisztikai, mint pedig ingatlanfejlesztési értelemben. Ugye a építész úr ebben az előbb citált interjújában ezt máshogy látja, ő azt gondolja, hogy ezt szélesebben végig kellene húzni a városon, és az általa Budapesti Akropolisnak nevezett Szentgyörgy tér és a hőszötterek közötti tengelyen uh, jobban elszórni ezeket a turisztikai attrakciókat. Szerintem ez teljesen érvényes válasz, mint ahogy az is valószínűleg érvényes válasz, ahogy végül a Liget Budapest projekt megvalósul. Itt két eltérő koncepcióról van szó, ahol uh, mi ebben a kérdésben uh, nem értünk egyet, de nem is kell feltétlenül mindenben egyetérteni. Szerintem abban viszont biztos, hogy egyetértünk, hogy bármi történik, az Budapestnek jót tesz, és magas színvonalon kell megvalósítani. György is Benedekkel beszélgetek, vagy ha tetszik, akkor György is Benedek beszélget velem. Lakossági fórumot tartott a Városliget ZRT kedden, vagy talán, igen, de kedden mután uh, az városi szülők Facebook csoportot alakítottak, mert előzetes tájékoztatás nélkül a tavaszi-nyári időszakra lezárták a városligeti teret, és ezzel kapcsolatban volt egy lakossági fórum. Mi zajlott ezen? egy Balás képviselte a Városliget Annyit kell pontosítanom ezen a dolgon, hogy a Városliget CRT működési vezérigazgató helyettese részt vett egy e, lakossági fórumon nem mi szerveztük, nem mi kezdeményeztünk, a hetedik kerületi önkormányzat volt az, aki ennek aztán az élére állt, és valóban egy érdemi diskurzus zajlott azokkal a szülőkkel, akik a rendelkezésre álló e, fél és dezinformációkal. Szülő egy szülők volt. Én úgy tudom, hogy összesen körülbelül 20-an vettek részt ezen a fórumon, de azt nem tudom pontosan megmondani, hogy ebből hányan voltak ténylegesen szülők. Mi volt, volt, kiakadva, mint, mint volt kiakadva a Facebook csoport? Ugye az volt az alapvető felvetés és probléma, hogy a, a Városligetnek beszéltünk itt a műsorban többször róla, Ütemezetten zajlik a park megújítása, hmm. és az elő körbe az egész parkot, hanem foltonként újítjuk meg, és ebből ugye a szeptember elkészülő attrakció, egy olyan játszótér, egy olyan összetettségű és komplexitású játszótér, amilyen még sosem volt Magyarországon. Szerintem végtelenül izgalmas lesz, és meggyőződésem, hogy messziről is érkeznek majd ide, az üzemeltetés, a üzemeltetési kérdések a legnagyobbak, hogy vajon, hogyan fogjuk ezt folyamatosan jó minőségben üzemeltetni, de erről majd talán később. És ezzel kapcsolatban merültek föl kérdések, ugyanis ez a játszótér a tájépítés terveinek megfelelően gyakorlatilag ugyanazon a helyszínen valósul meg, ahol a városligetnek az egyik nagy játszótere eddig is megtalálható volt. Praktikusan, mint minden egyes megújításnál vagy beruházásnál, ez azt jelenti, hogy a beruházás időszakára, amit a lehetőségekhez képest igyekeztünk a legrövidebbre összehúzni, hiszen most nem egész egy hónappal ezelőtt indult el, és szeptemberben szeretnénk már átadni az elkészült játszóteret. Ez egy elég forszírozott tempó egyébként ahhoz képest, hogy milyen volumenű tájépítészeti munkálatok is kapcsolódnak ehhez eddig. A Városliget vérkeringéséből ez a, az eddig ismert nagyjátszótér, ez kikerült. Uh -huh. Ez nem jelenti azt, hogy a Városligetben egyáltalán nincs eddig játszótér, de ez az ismert nagyjátszótér, ami a hetedik kerületnek a sűrűn lakott részéhez talán tényleg a legközelebb található, ezért épül ide az új is, ez kikerült. És ennek kapcsán merült fel a szülőkben, hogy pont a nyári hetekben és hónapokban, vajon hogyan fogják tudni használni a ligetet. És erre igyekeztünk adhok jellegel, és azt gondolom, hogy elég rugalmasan egy választatni, és itt ö, két attrakcióval is készülünk erre. Egyfelől a pavilonkert mögött található másik játszóteret felújítjuk és kibővítjük most is elsőig, illetve ennek a játszótérnek, aminek az elbontásáról és újraépítéséről most tulajdonképpen beszélünk. A még használható játékait most összegyűjtjük, és a főkertbázis mellett nagyjából a Zici és az Olof sétány találkozásánál nem túl messze a jelenlegi helyszíntől. Az első olyan ponton, ahol árnyék is található és megközelíthető a liget felújítási munkálatai ellenére, ezeket a játékokat felállítjuk, sőt egy új játékot is oda teszünk mellé, tehát egy ilyen pop teret hozunk létre, hogy valóban, hogyha ez érdemi lakossági igény, már pedig miért ne lenne az, hogy a nyári hónapokban ne csak egy, hanem több játszótér legyen használható a ligetbe, akkor erre megpróbálunk egy választ. Adni. Én bízom benne, hogy ez a fórum egyébként erre megnyugtatóan hatott. Én azt gondolom, hogy természetesen érkeznek még ezt követően is észrevételek, mint ahogy a projektkritikusoknak is megfelelő alkalom, hogy most éppen a játszótér kapcsán tegyenek észrevételeket, de azok, akiknek ez valóban fontos kérdés szerintem számukra megnyugtató válaszokat tudtunk adni. Az tény, hogy a a Füli és Balázs által vezetett konglomerátum nagy sikert ért el a NIPC stadion bejárással, mert ott... Legfeljebb azt tette szóvá az ellenzéki sajtó, hogy voltak itt túl lelkesnek bizonyult, de szinte nem is voltak negatív hangok, úgyhogy van kit lekörözni. Most nem a arra gondoltam, hanem ugye volt arról szó, hogy milyen bejárás, van, van, van azért még példa. Maradjunk itt a, a játszótérnél, hogy szóvá tették a szülők, hogy a játszóteret sötétezéskor zárják majd be, így komolyabb világítás sem terveznek a területre, és emiatt nem boldoguk. Mi igyekeztünk a játszótér használatot a, a valódi igényekkel összehangolni, és természetesen nyilván lehetne még további közpénzeket költeni a játszótér fejlesztésére. Így is azt kell, hogy mondjam, hogy összességében több mint 1,2 milliárd forintból lépják. mert azon gondolkodom, hogy ugye neked van két fiad, nekem volt egy lányom, már mondjuk, van, van is, csak már nem ilyen korú, tehát nem játszótérre járó, bár ezt a mi biztos eljön az életében, hogy az ő gyerekével megy el, hogy vajon ma Budapesten mennyire mondható általánosnak az, hogy kivilágított játszótér van? E, nyilván nem nagyon és hogyha igazán őszinte akarok lenni egy picit úgy érzem magam, mint a klasszikus viccben e, aki harmadiknak vizsgázik, az elsőtől azt kérdezik, hogy e, ugye mettől meddig tartott a második világháború, a, a másodiktól azt kérdezik, hogy egészen pontosan hány halott volt és a harmadiktől nép szerint, azt, szerint. Yeah. Szóval egy kicsit így érzem magam akkor, amikor a e, játszótér opcionális kivilágíthatóságáról beszélünk minden esetre azt gondolom, hogy valóban a téli időszakban délután, 4-5 óra után ez jelenthet le problémát. A mi felnérészeink alapján és a tájépítés előzetes tervei alapján az derült ki, hogy ez nem releváns használati időszak, valószínűleg azt a adott helyzetben akár több száz millió forintos beruházást, ami a teljes kivilágítást lehetővé tenni. Ugye itt azért arra gondolni kell most, tényleg nem akarok szakmai részletekbe belemenni, Ajra. hogy ezen a játszótéren azért kifejezetten komplex játékok lesznek És ez nem azt jelenti, én természetesen integrált játékok is, tehát erről többször beszéltünk itt a műsorban is, de lesz egy 16 méter magas, ö, olyan színei léghajóját idéző játékelem, ami a központi attrakció lesz, amire nagy biztonsággal ö, föl lehet mászni, és lesz két olyan hálós játék, ami a lombkorona szinten mozog. Tehát nyilván az a helyzet, hogy itt uh, valamiféle bevilágítás az nem lenne elégséges. Igen. Egy olyan teljes kivilágításra lenne szükség biztonsági oldalról, ami uh, fölmerül, hogy valóban racionális beruházás lenne Ezen kívül egyébként hét a másik játszótér is épül a városligetbe és lesznek közöttük olyanok, amelyek közelebb vannak mondjuk közúthoz, amelyeknek a kivilágítottsága magasabb, úgyhogy mi igyekszünk alapvetően a ligetprogramozásnál valódi igényekre valódi válaszokat adni. Oké, és de nem ugye ezzel kapcsolatos készítés az utolsó az a közleményben, amit olvastam, vagy beszámolóban, hogy az is elégedetlenséget szült, hogy a többi játszótérnél sem terveztek előzetes lakossági igényfelmérést, vagy a lakosok bevonását a tervezésbe, ami persze az egész városligettel kapcsolatos, mert ugye, Biztos nagyon ellenségesek lennének a hallgatóim, ha azt mondanám, hogy a, a sebése vonja be feltétlenül abba a beteget, hogy hogy fog operálni, de mondhatják azt erre a hallgatók, hogy de vannak olyan lakossági igények, amelyeket igenis meg lehetne jeleníteni, ha meghallgatná azt a kivitelező, ezzel mit lehet kezdeni? Nyilván ez egy bármikor bárhol felhasználható ultima rációért, hogy mivel nem történt egyeztetés, de pont a parkfejlesztéshez köthetően, itt a műsorban is, amikor elkezdtünk beszélgetni, nagyon sokszor előjöttek a ligetparkfórumok, vagy előjöttek azok a kis csoportos egyeztetések az a több mint 550 észrevétel, ami érkezett a parknak a megújításával kapcsolatba, ahol a különböző ligethasználókat kérdeztük meg itt a parknál, és ezen belül a játszótérnél. Konkrétan ugye nem csak játszótéri szakembereket kérdeztünk meg, ugye itt a világ talán legjelentősebb játszótér gyártócégével, a német Berlinerrel dolgozunk együtt, ők építik a legnagyobb játszótereket a világban, úgyhogy azt hiszem, hogy kellő tapasztalat gyűjt náluk össze arról, hogy mik a valódi igények, de ezen kívül gyerekpszichológusokkal dolgoztunk, a környező iskolákkal beszélgettünk erről a kérdésről, és magukat a gyerekeket is megkérdeztük egyébként ez az elég népszerű játszótérről készült kisfilmben is jól látszik, hogy mi az, amit szeretnének, és ténylegesen épültek be olyan elemek, amiket a gyerekek e kértek ebbe a kérdésbe. Én szerintem magán a tegnapi fórumon is az világosan hiderült, hogy itt inkább információhiányról van szó. Nem hiszem, hogy ennél nagyobb komplexitású játszóteret lehetett volna tervezni, mint ami ide épült, tehát e természetesen lehetnek még extra egyedi igények, de ott, ahol el van választva korosztályonként a terület, ahol vizes játékok vannak, ahol eleve arra készülünk, hogy Magyarországon soha nem látott módon csak a játszóházakból ismert uh, elemekkel, animátorokkal bővítjük a játszóteret, ahol uh, folyamatosan uh, ellenőrizve van a játékoknak a minősége, ahol integrált játékok vannak, ahol olyan kollégák fognak dolgozni, mint a játszótéren, akik segítenek abban, hogyha valamilyen fogyatékkal jön a játszótérre, akkor ő is teljes értékűen használni tudja azokat az elemeket, amik direkt az ő kedvükért lettek építve. Hogy lásd, tehát tényleg az van végig gondolva, hogy melyik bejáraton lehet bejönni kerekesszékkel, és azok a játékok, amik kerekesszékesek számára is használhatóak, azok ahhoz a bejárathoz legyenek a legközelebb, és addig végig akadálymentes uh, térburkolaton legyen megközelíthető. Tehát én uh, pont olvastam a második kerületnek a, a Facebook oldalán, amikor bejelentették, hogy hat vagy 7 játszóteret ennek a pénznek a töredékéből felújítanak a második kerületbe, és egyértelműen olyan újongás tört ki e, ennek kapcsán, jól mutatja a Városligetnek az emberek mentális térképén elfoglalt helyét, hogy itt pedig egy éles kritikát vált ki ez is, de bízom benne, hogy a, a, ezen a fórumon és azon a kommunikációon, amit most például a rádió műsorban is folytatunk keresztül, sokaknak, világossá válik, hogy mi is az a terv, és egyébként ez nagyon közel van szeptemberben megkérdezésre. <tos> Mondom, hogy a szegény embert az ág is húzza, de mondjuk a városliget zértét nem a szegény embernek, mert ugye amikor én összekötöm azt a hírt, mert szerint 620 millió forintét e, őrizi majd e, egy cég a városligetet, akkor az e, Nyilvánvaló, hogy Gulyás Mártonnak nem volt terve az, hogy amikor nem jelent meg egy tárgyaláson, akkor abból egy olyan történet legyen, ahol fel lehetett eleveníteni, és nagyon természetesen fel lehetett eleveníteni, hogy valójában miért is indult az eljárás, ami ugye a kertemnél levő, talán 2017-es történésekre 16-os 16 történésekre köszönöm emlékeztetett, ahol mindazok, akik egyébként emlékezett frissítéssel akartak foglalkozni ezt megtehették ezt csak onpasson említettem meg maga ez az őrzés és ugye az a szöveg, ami itt van előttem, ugye annyiban rímel a Gulyás Márton féle történetre hogy itt nehogy kigyúrt majmok legyenek, akik egyébként agyba főbe vernek mindenkit, és így fogja, jó, nem ez van a szövegben, természetesen túloztam, de megérnik az a hangulati elem, amely hangulati elem összeköti a 2016-os, vagy más eseményeket ezzel. Milyen feladatta lesz annak, aki 620 millió forintért őrizheti a Városligötöt négy évre? Pontosan ugyanaz a szerezete lesz, mint az elmúlt uh, három évben, tehát nem a 2016-os események útózöngéjéről beszélgetünk, az elmúlt három évben is azok a bontási és építési területek, amelyek a ligeten belül találhatóak elsősorban a park megújítás kapcsán, ahol nyilván nem lehet gyakorlatilag egy palánkvárral körbevenni a kivitelezési területeket, de természetesen az egykori petőfi csarnok vagy az egykori közlekedési múzeumnak a helyszíne is, ezeknek a folyamatos őrzése az, ami a kiválasztandó őrzésvédelmi cégnek a feladata, ugye ezt az elmúlt időszakban a Valton látta el, most egy nyílt közbeszerzést írtunk ki ismét ennek kapcsán, nyilván, hogyha majd lesz eredmény, akkor... No, beszélsz, nagyjából hangjában őrizni egy időben a városéget Intézményeket? Ja, Azt Gondolom, hogy ez egy olyan szakmai kérdés, amiről nem biztos, hogy nagy nyilvánosság előtt szeretnék beszélni, de ugyanúgy bátran mondom, hogyha az épülő múzeumoknak a műtárgybeszállítási útvonalának a biztonságtechnikai kérdései teszett föl, akkor ebben az ügyben is kell leszek. Nekem mindenben van kodtónak. valami emlékem. Emlékszem, hogyha először volt itt második, János Pál, talán semmilyen pápa nem volt Magyarországon, legalábbis abban az időt, tehát az én felnőtt koromban nem. Akkor 168 órának csináltam egy összeállítást Pintér Sándorról, és kérdeztem, hogy milyen útvonalon fog közlekedni majd a pápa, és mondta nekem a Pintér Sándor, hogy azt magasság gondolja komolyan, hogy most adok magának egy térképet. És mondtam nekik, hát nem tudom, akkor még sokkal naívabb voltam, mint mondtam, hogy tényleg ezt képzeltem, és akkor a Pintér Sándor elmosolyodott, mert ő képes elmosolni, és azt mondta, hogy csalódást fogok magának. Mondta. Igen, tehát az a helyzet, hogy nyilván folyamatosan őrizni kell ezeket az építési területeket, hogy ne történjenek olyan sajnálatos esetek, mint múlt héten is, amikor szintén behatoltak az egyik területre. Tehát ezek a mi történt, ha már említed, mi történt? És, uh, folyamatosak az egykori Petőfi csarnok helyére törtek be ismert, magukat ligetvédőknek hívó szereplők és szerettek volna, vagy talán e, tudtak is valamilyen úton módon mindenképpen talajmintát venni, hogy aztán az általuk oly kedvelt azbestlufit el lehessen kezdeni fújni, hogy aztán majd itt a műsorban is ismét hosszas fél órákon keresztül beszéljünk arról, hogy mi a különbség a ö, két típusú azbester, kaptam a Városliget védőktől az egy másik műsorban voltak itt vendégek és kaptam tőlük jelvényt amit el is vittem, szükség esetén szívesen fölveszem. Független attól, szükség esetén ez egy rossz fogalmazás volt, független attól, hogy ha rá fognak nézni, hogy vajon el tudják-e hinni, hogy bennem nem a ligetvédők elleni szándékok vezérelnek, akkor, amikor veled beszélgetek, erről nem lennék százszázalékosan megbizonyosodva. Egészen érdekes elménytudom, amikor az irodaházban, ahol dolgozunk, néha a a kollégáim, vagy akár én magam is beszállok, és ott a egyéb emeleteken dolgozók közül természetesen vannak olyanok, akik magukat ligetvédőnek tartják, és ezzel a kitűzővel állnak, és akkor ott állunk egymás mellett egy relatív szűk liftben rajtuk a kitűző, amit ízlés szerint vagy megpróbálnak elfordítani, vagy éppen ellenkezőleg felén vagy felén fordítani, de néha ebből egészen normális diskurzusok is kialakulnak. A Facebookon Tehát. is belettem jelölve több Facebook, vagy több városliget védő által. Hogy keretesek legyünk, te említetted a Millennium házát, ott mi a helyzet? Az, az szintén egy viszonylag előre haladott állapotban lévő épület. Igen, egy nagyon látványos szakaszához ért a beruházás gyakorlatilag a külső homlokzat teljes egészében, teljes egészében elkészült. És ö, minden ö, álványzat lassan elbontásra került. Tényleg most már a belső ö, finalizáló munkálatok ö, zajlanak, hogy át lehessen adni a területet a kiállítás építőnek. Úgyhogy ott ö, valóban szeptemberben ö, ugye először egy időszaki kiállítással nyit a Millennium egy városliget történeti interaktív kiállítással illetve ezzel párhuzamosan egy nagyon izgalmas zsolnai kávézó az, ami megnyílik az épületnek a másik szárnyában, nem véletlenül, hiszen azok a zsolnai elemek, amelyek az egész épületet meghatározzák, azok a belső területen is visszaköszönnek. Úgyhogy szerintem egy népszerű pont lesz a ligetben, annak ellenére, hogy a megközelítése az első időszakban nyilván nehézkes lesz, úgyhogy hiszen a környéken még számos beruházás zajlani fog, de azzal a rózsakertel együtt, ami szintén a, a ház megújításával együtt elkészül, szerintem az egyik legizgalmasabb pontja lesz a megújuló városligetnek az ajtósi dűrel felőli oldalának. Végül egy utolsó kérdés, amely természetesen az itthoni hangulatot mutatja. Éppen most kaptam uh, azt az e-mailt, amelyben a franciai Önkormányzat arról tájékoztatja a nagy érdemét, hogy a jövőben nem válaszol a 444.hu sajtó megkereséseire. Így. Természetesen részletezve van. Erről holnap gondolom lesz szó a <kül> kéfejancsibom. Ezt azzal hozom összefüggésbe, hogy így ver át az Állam London Berlin New York ligetesek a Föld körül című cikkével, amelyben először is ugye az volt felrólva nektek, és Péter Fávi Attila aztán rendre is intett benneteket, hogy milyen alapont kértek ti, azzal kapcsolatban pénzt, hogyha egyébként egy sajtóorgánom azt kérdezi, hogy a Liget Project a Városliget ZRT munkatársai munkájuk elvégzéséhez ahhoz, hogy legyen nemzetközi kitekintésük hova és mennyiért utaznak? Nehéz a kérdés. Nyilván az a helyzet, hogy a vonatkozó jogszabályokat mindenkinek, így természetesen a Városliget ZRT-nek is be kell tartani, úgyhogy Nincs ebben B-forgató könyv, tudomásul kell vennem ebben Péter Falvi úrnak a döntését. Akkor itt meg is állok. Oké, okay, elfogadom. Azt kérdezem tőled, rossz döntés volt. De én azt kérdezem tőled, hogy ismerve téged azért szakmailag elég jól, emberileg ahhoz még kell némi idő, meg hát ugye ahhoz többet kéne együtt lennünk effektíve, mert hát a rádióban való beszélgetés, a sok mindenre alkalmat ad, de azért Isten igazából együtt lakva ismerszik az ember. Ugye együtt lakásról azt értem, amikor az emberek találkoznak és beszélgetnek, vagy csinálnak valamit, hogy én azért azt feltételezném, volt hosszú felvezetés után rövid a kérdés, hogy azért te nem vagy egy olyan hülye pali, hogy azért azt bevállalja, hogy valakinek valami nyaralása legyen, ami. Mert ugye itt aztán később hosszan citálnak különböző utazásokat, ami engem némileg emlékeztet az Új István lakásbejárására, de Isten mensé ezeket összevem, is, az ismétlésünk Isten mensés hangozik, de azt mondom neked, hogy azért van egy ilyen, nézzünk bele a zsebekbe, szükség esetén nézzünk bele az alsónadrágokba és a melltartóba is. Találunk-e benne egy olyan utazást, amolől azt mondjuk, hogy hopp, itt egy kicsit a tengerben Palaki. Szerintem a kollégáimat érdemes a kérdezni, tehát nyilván az helyzet, hogy én extrém módon konzervatív vagyok, minden típusú uh, külföldi tanulmányúttal kapcsolatban, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogyha világszínvonalú épületeket szeretnénk létrehozni világszintű tartalommal, és utána ezt világszínvonalon szeretnénk üzemeltetni, akkor ehhez nagyon nehéz uh, Magyarországon benchmarkokat találni, és igenis fontos, hogy mondjuk uh, a bécsi múzeumi negyednek a tapasztalatait, és tényleg itt a részletkérdéseket is megismerjük. Mert ha valaki elolvassa az általad előbb citált cikket, akkor abból is lehet látni, hogy horrorisztikus 240 ezer forint per három fő. Jó, hát a japán utazás az de drágá de volt, ez egy másik kérdés, hogy Japánba elutaznás azt hiszem, hogy az nem egy olcsó dolog, meg a kint tartozik tartozik attól olcsó dolgok közül. Az, az bocsánat. Itt a Városliget ZRT-nél senki nem utazott Japánba Japánban közpénzen, tehát azért a magyar hang se talált ilyet, egyetlen egy tengeren túli út volt, akkor, amikor a műszaki vezérigazgató helyettes urat egyébként meghívták Washingtonban előadni, és ezt az előadást kiegészítette egy olyan, Igazad a... van, a japán szána tervező, igen, ez, ez Amerika volt, bocsánat, elnézést. Igen. Így van, az a helyzet, hogy lévén, hogy egy 70 milliárd forint körülbelül épület az új nemzeti galéria, ami az ekkori Petőfi csarnok helyére épül, azt gondolom, hogy ennek a beruházási költségeihez képest még ennek az útnak a kiegészítése az egy eltörpülő költség ahhoz, hogy világosan lehessen látni a gyakorlatban. Egyébként ugye New Yorkban a New Múzeum, az, ami a SZANA tervei alapján épült, hogy ennek az egyébként kiváló és nemzetközi szinten is ismert Pritzkervias építésznek a tervei nagyon jól mutatnak a tervezőasztalon. De vajon a gyakorlatban hogyan működik? és most egyébként erről akár egy külön műsorban is szívesen beszélek majd, hogy konkrétan ennek az egy útnak a tapasztalatai, az több millió forintnyi megtakarítást jelentettek, ugyanis amit a SANA papíron nekünk lerajzolt, és azt mondta, hogy ennél jobban semmi nem fog működni, egy általa tervezett New Yorki Múzeumnak az üzemeltetői vezetője azt mondta, hogy ma ezt a feature barátaim, semmilyen körülmények között ne vására eljártok meg. Tehát ez azért ez egy érdekes kérdés, de úgy van, ahogy az elején mondtad, én ebben extrém módon konzervatív vagyok, úgyhogy még azokban az indokolt esetekben eh, is sokszor azt mondom, hogy csak saját költségen utazhatnak a kollégák, hogyha ö, azt gondolják, hogy az szakmai felkészültségükhöz szükséges. Egyébként pedig a, a kérdés első felére, hogy miért kértünk költségtérítést, nem azért, mert ennek az egyetlen egy kérdésnek a megválaszolása az olyan extrém ráfordítást igényelne, hanem egyébként ennek a cikknek a szerzője is nagyjából heti, sokszor heti többször is adatokat kért tőlünk, és amikor úgy érzem, hogy egy extrém obstrukciós nyomás alá kerülünk, és gyakorlatilag a teljes office-unk, és a teljes műszaki csapatunk azon dolgozik, hogy a közérdekű adatigénylésekre, amelyek sokszor szándékosan olyan komplexitásúak, akkor több napnyi e, munkát igényelnek, hogy erre választ adjunk, akkor kénytelen vagyok a jogszabályban éltek alapján meghatározni ennek a díjazását, és itt is ezt a cikk szerzőjei írja egy 95 ezer forintos díjat határoztunk meg, ami elképzelhető legalacsonyabb, ő maga is írja, hogy, hogy ugye vannak állami szervek, akik milliós költségtérítést állapítanak meg. Tehát muszáj valahol határt szabni, mert akkor nekem az ellenkező esetben további több száz embert kellene alkalmaznom csak arra, hogy ezekre a kérdésekre minden egyes alkalommal transzparens válaszokat tudjunk adni. Tehát el, el kell választanom azt, hogy mikor, miért kérdeznek valóban az érdeklődés hajtja, vagy pedig azért, hogy több lett terhet, tegyenek ránk. Köszönöm a rendelkezésre, állás jövő héten folytatjuk. Így fog történni. Nagyon szépen köszönöm. Én Szia! György Javis Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját, a Műsot, illetve a beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. Én most kicsit fújok egyet, aztán felhívom Wintermontás Zsoltot, akinek üzenem, hogy elnézést a csúszásért. hat és nulla egy bármilyen témában a jövő héten hétfőn kedden Szerdán nincs élő lebonyolítások olítások csak csak következő héten pénteken nincsen az nagy aztán jön a május elsőjei rész És jelenlegi elképzelés szerint a Május 13-27 az a két Nagyon messziről jött ember És május 31-ében lezárul Az első fél éve a Civil rádióban 2019-ben szóló Szolgókelyfejancsinak És hosszú szünetre megyek <coughs> Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás a szünetre megy az ember De mindegy 06148909999 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én hallgatom a liget beszélnek itt ezt a, a riportját, de hát egyszerűen nem értem, hogy csak a jókról beszél, amit én, én telefonáltam a közlekedési múzeum korábban, emlékszik rá. Igen. A területé mi folyó. Attól az időtől kezdve de még rosszabb ezt a helyzet. Miután ő kijött, megnézte, rosszolgattak, mikor éppen ide Mert hát arról beszél, hogy, hogy van látószél, meg vaku keresztel, meg hát azok mit szívnak itt be? Hogy azok? Hogy nem lehetne erről is beszélni. Hogy most... hogy és meg ezt kérdeztem múlt, hogy meddig tart még ez a, a perzunási terület, mert itt hegyek vannak, és ki tudja, hogy Pe, a ide hozzá, meg, az idehozzák a Megpróbálom visszajívni önnek, és meg fogom kérdezni bármely pillanat. Nagyon kedves, nagyon köszönöm. Vádják akkor? Hát, Kénytelen lesz, mert egyébként én nem. Na jó, de én velem akarok összekapcsolni, vagy is. Nem is magammal, mert hogy önnek vannak helyszíni Oké, okay, Rendben, köszönöm szépen, nagyon. Kis türelmét kérem. Köszönöm. Igen. Ugyanaz a hölgy telefonál, aki múltkor panaszolta a port, és szeretne veled két szót váltani, van erre a mód. Jó. Hallják egymást. Oké, jó napot kívánok az érigazgatóhoz. Azért azt szeretném megkérdezni, múltkor kérdeztem, hogy meddig tart itt a közlekedési múzeum területén ez a borzalmas állapot? És ön, ön tényleg pozitívan nyilatkozik, és oké, okay, játszó tér, meg sportpark, meg vakokkelket, meg a, itt, itt a környezetben lakók szívjuk ezt a nagy port nem tudom milyen dombozatok épülnek miből a peszába hordják ide a, nem tudom, itt a deponáló hely. Hogy ne azt, és és mondjon már valamit, hogy hogy bírjuk elviselni. Mondta a Körül, Körülbelül, hát itt lakom, a Hermina úton, hogy kétszer locsoltak össze-vissza. Hát, ha hát így hordják egyfajta a szállapot, is tart név? Most módosítottam a kivitelezői szerződéseket ebben a kérdésben, itt megszínűt a közlekedési múzeum e, elbontott helyén a, a depónia, tehát teljes egészében el fogjuk szállítani onnan az összes földet, most a vállalkozók el fogják szállítani, és nem is vihetnek oda újabb földet, nem tudok ebben a másodpercben pontos dátumot mondani, de pont az önkérése okán itt egy elég jelentős szerződésmódos test hajtottunk végre, azért ezt érteni kell, hogy azok a kivitelezők, akik eredetileg aként vállalták el több milliárd forintért a munkát, hogy a város belül tehetik le a kitermelt anyagot. Most adott helyzetben ö, több tíz kilométerre el kell vinni, ez egy elég nehéz tárgyalássorozat volt, de ezt az egészet azért indítottuk el. Mert én magam is kimentem a területre és láttam az áldatlan állapotokat, és azt valóban nem lehet fönntartani. Akkor egyetért szerintem ez a szerint teljesen és szépen köszönöm, de még most is hordják, szóval én nem tudom, hogy meddig hordják meg ide, szóval hát, valamilyen konkrét határidő. El, el, el és visszahordják, a szerződés módosítások most a héten kerültek aláírásra. Tehát azért ez, hogy a nyílt közbeszerzési eljárással megkötött szerződéseket azokat nem, E, egy csettintésre lehet módosítani, úgyhogy elnézést kérek, de ez önmagába készített lett igénybe, én azt fogom ígérni, hogy gérni, hogy tényleg határidőn belül, én nagyon remélem, hogy ez itt a tavasz folyamán az egész áldatlan állapot végleg megszűnik, mert ezt valóban nem lehet szent tartani. Én nagyon szépen köszönöm a választátok, ez most szuper, köszönöm szépen. Le legyen türelem, de kell is köszönöm bele, Köszönöm szépen. Könnyedből. nulla és A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Úr ötlet! Hát nem gondoltam volna, hogy érzelmileg ez egy... Tehát azt gondoltam, hogy a, a helyhatósági választások azok hatással lesznek majd a, a, a munkámra, de hogy ez érzelmileg engem ilyen mértékben meg fog viselni. Nem fog. hosszan erről beszélni, egyébként is terap találkoztuk, beszélgettünk, csak... Ha érez valamit a hangomon akkor az az is és ha ha azt gondolt, tehát, hogyha azon gondolkodtam volna, hogy egyébként strukturálisan változtatni, melyiken kell, és akkor most eufémisztikusan fejeztem ki magam, mert sokkal inkább gondoltam volna a Fidesz által vezetett önkormányzatokra mondván, hogy adott esetben politikai vita vagy bármi más, sem és antipátia az esetleg. De tényleg csak olyan dolgokat mondhatok, amiben óvattal kell bánni, mert hát, a mi kettünk együttműködésében ilyen elemek nem voltak, és az, hogy ez zuglóval kapcsolatban lesz, Hát az engem egy tízes kállán, nagyjából tízesre megvésel. Megértem. Válne, úgyhogy van módunk erről, nem a konkrét ügyről, vagy hát a konkrét ügy kapcsán, úgy általában az ilyen helyzetekről. Hát ugye még, még egy dolog van, ugye, hogy én egy civil vagyok, nem a civil a pályán, én egy civil vagyok. Tehát azért az én értékrendszerem, függetle attól, hogy nagyon sokat beszélgetek politikusokkal, nem lettem politikus. Tehát nem teljesen alkalmatlan volnak rá. Az egész mostani létezésemben van némi docz reakció abban az értelmében, hogyha el akartok engem számoltatni, azt nyugodtan megtehetitek, de a tevékenységem folytán nem nagyon fogtok rajtam táást, fogást találni. De ami a, ami a, a, a részleteket illeti abban, ahogy, ahogy egy politikus kompromisszumot tud kötni, az nekem kevésbé megy. Tehát volt már itt a Csepregi Nándorral, csak hogy véletlenül se arról a területről beszél, ami egyébként ma már érintve volt, de most nem szeretnék arra visszatérni. Megtámadta őt, vagy a 888, azt sem azt támadta meg, és akkor én tett valami egész barnértsággal. Tényleg természetes volt. Tehát amikor a Kocsis Mátét annak idején az osztályfőnök nem védte meg a akkor Csányi Sándor megtámadta, és valaki betelefonált, és azt mondta, hogy fiala úr, ő igazságtala, mert az osztályfőnök Indiában van, akkor én tényleg azt nagyon komolyan vettem, és ott nagyon hálás voltam a hölgynek. Lehet, hogy nem ennek megfelelően viselkedtem, de ma már így gondolom, mondván, hogy most tényleg nem tud reagálni, majd ha hazajön akkor reagál. Soha nem szólalt meg az osztályférnök Kocsis Máti ügyben, és ez nekem azért fura, egyébként ez nem egy Fidesz sajátosság, ez más pártoknál is így van. Én nem azt mondom, hogy mindenki egyért, egy, -egy mindenkiért. Ráadásul sajnos én az összes barátomat elvesztettem, hogy ez kinek a hibája legyen az enyém. Tehát nincsenek barátaim. Vannak közeli emberek e, hozzá még mielőtt a Filipov megbántódnak. De tennap este például gondolkodtam, hogy a Filipovot felhívjam, és nem, nem tudtam rávenni magam, nem tudtam. Tehát nem beszéltem el egy hétig, nem tudtam, hogy akarja, eljött ilyen részletekkel e, szórakoztatni, e, de ahogy politikusok egyébként egymással elje, szemben eljártak, mindig egy osztályra gondolok, tudja? Tehát nézem a Vorga Mihályt, amikor válaszol a Pócs Jánossal kapcsolatos kérdésre, mert az osztályfőnök őt szignálja válaszadásra, és hogy látom rajta a tutakozást, hogy neki ez idegen, mit mondjon, ez nem az ő világa, ő most itt nem fog újat húzni senkivel, se, de ez az Tehát Tehát az van rajta, hogy, hogy miért, de ugyanakkor mégis az ember, aki a Pócs János videót megnézi, az azt mondja, hogy mondjon már valamit a pénzügyminiszter, miközben a pénzügyminiszter meg azt mondja, hogy mit kell. Tehát nagyjából a pénzügyminiszter is, abban a helyzetben van erre a válaszadásban, mint az a cigányember ott abban a kazában, hogy hogy kerülök én ebbe a helyzetbe, és, és, és ezt politikusok valahogy úgy oldják meg, ami nem jó példa a civil életre, és mintem ugye nekem környezetemben több politikus van, mint nem politikus, most a lányomról, a Krisztáról, vagy a Krisztalányáról nem beszélek, olyan magatartás mintákat tudnak sugározni, vagy átadni, amitől nekem a hajam égnek áll. Értem, de ez, egy, ez, ez még a, a magánbeszélgetéseink időkeretét is szétleszíti. Tehát azért most, hogy is mondjam, tehát akár a politikában, akár a magánéletben, akár egy civil szervezet életében, egy közösségben, egy szurkolói csoportban is ugye ember, rengeteg féle ember, még akkor is, hogyha egy közösséghez tartoznak, akkor is, hogyha, hogyha egy egy általános, hogy mondjam, is egyszerűen A Szurkolói csoporttal egyébként tökéletesen fején ütötte a szövegeltet, amikor én a bolyha története kapcsán próbáltam megérteni az Ultrákat, hozzátéve, hogy akkor ugye próbáltam megérni a Kubatóvot is, miközben SMS kapcsolatban voltam az Ultrákkal, akik egyébként tedben nagyon bátrak, de szövegben nem, nem mertek kiállni velem, pedig hát én nem akartam tőlük semmit, csak beszélgetni pontosan egy olyan szituációt megérteni, mint ami azzal volt kapcsolatos, amikor a Kobatov visszaengedte az ultrákat, és abban az első meccsen ugye szembe mentek azzal az emberrel, akit kettő, vagy akit ők csalódnak vagy árulónak tartottak. Igen, de azért mondom, ez sem egy túl egyszerű dolog. És nem, így a, én nem, én, nagyon én sosem, nem. Volt, én sosem voltam ultra, talán egy picit az átlagemberhez képest jobban tudom, vagy látom, hogy ők hogyan működnek, Eleve, aki azt gondolja, hogy, hogy egy valódi és igazi ultra életet érő ultrával a nyilvánosság előtt e, riportot tud készíteni, az önmagában tévedés. Mert vagy az a tévedés, hogy riportot akarok készíteni, vagy az nem igazi ultra, aki a nyilvánosságban beszél el. Ezzel óvatta, mert mindig eszembe jut nekem a Magyar Gárdának az a tagja, aki felhívott engem közvetlen megalakulása után, mert engem hallgatott hárnyát hétkor és megkérdezte tulajdonképpen mi baj van vele, és akkor valaki betelefonált, én arra is emlékszem konkrétan, hogy kicsoda, de ez most lényeg, és azóta az első kérdés hogy hány ö, osztálya van, tehát milyen iskolai végzettsége van, gyakorlatilag ott le lett barmolva, ugye, hogy egy tanulatlan állat, és én azt éreztem, hogy ez az ember arra a kérdésre az én műsoromon belül sajnos soha sem fog választ kapni, ami egy teljesen értelmes kérdés, még akkor is, ha teljesen bornírtnak tűnik, hiszen egy olyan kérdést tesz föl, hogy az emberek azért esik le az állam, mondván, hogy ez hogy létezik, hogy ő nem tudja. De mégis az az ember, akinek ez kellett volna értelmes választ adnia, az mindjárt úgy teremtette le, hogy ez az ember szerintem négyet lépett akkor hátra, és utána már előre nem nagyon jött. Tehát nem kizárt egyébként. Egy rádióműsor, különösen a Kejfely esetében vannak csodák, de értem azt, hogy az ultra létezési módjában nem a reflektorfény és a rádióban való szereplés van, ezt értem. Ja, abszolút, és olyan belső szabályokkal, és olyan bajtársiassággal, és olyan egyébként házon belüli egymásnak teszülésekkel is adott esetben. Tehát azért mondom, hogy, hogy most a miniszterelnöknek, vagy pártelnöknek meg kell védenie egy polgármestert, aki egy kifejezetten, hogy mondjam, vagy egyéb kérdésben nyilvánul be, hogy az Kocsis Mázi, vagy legyen az teljesen mindegy. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, feltétlen, nem feltétlenül kell, és nem ebben a tekintetben a miniszterelnök, vagy nem egy tyúkanyú, akinek terelgetnie. kell. Pláne, pláne, ha meg így viselkedne, akkor abba kötnének bele nagyon-nagyon sokan, hogy akkor mi ez itt az egész, egy ilyen szekta, vagy, vagy akármit. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon bonyult, és nagyon összetett, mikor kiért, hogy nem az orbán mikor nem. Lenni, de azt már el tudom mondani a szó szoros és a szó átvét értelmében, hogy bajban ismerszik a barát. <tos> Jó, rendben... Csakba nem akarom elvinni. Uh, én nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy bármilyen, én nem ismerem. És... De nem erről beszélgetünk. A miniszterelnök fogja ezt, ezt a részt nyugodtan elfelejthetjük. El egy ez is könnyen lehet. De ez, abszolút, plánom, ez, ez valószínűleg így van. Én, én, én, én, én, én időnként ilyenkor emberek mellé állok, miközben ők ezt. De ez nyilvánvalóan, hogy ez a mostani helyzetre vonatkozik, csak erről nem akartam beszélni. Azt kérdezem öntől, hogy miközben tudom, hogy érzelmileg is megérintette, de megérintette nem csak érzelmileg, mit kezdjünk az ellenzék közös jelöl? aki nem volt nagyon sokáig közös jelöltje az ellenzéknek Újpesten, és amivel kapcsolatban megint másodpercek alatt én akkor nem voltam ugyan itthon, de tapasztalhattam azt, hogy ellenzéki polgármesterek a maguk euh, még a tisztességes módján is mindjárt, ugye éppen abból adódóan, hogy az illető azt mondta, hogy a, a család és a személyes biztonság ugye olyan sejtetések jelentek meg, amely sejtetésekről soha nem lehetett megtudni, hogy micsoda, csak azt lehetett tudni, hogy Szalma fogta magát, és köszönte szépen, de nem szeretne az ellenzék közös jelöltje lenni. Miután önnel szemben indult volna, és önök régóta ismerik egymást, ha másért nem, hát Újpest okán. Azt kérdezem öntől, hogy ez hogyan érintette önt, ha egyébként van rá válaszok? Én azt gondolom, hogy amikor ugye kiderült, hogy ő lenne a jelölt, én akkor is azt mondtam, hogy ezen lépjünk túl. Tehát nekem Újpestért eh, van dolgom, és, és, és az önkormányzati választás még nagyon messze van, és nem kívántam kommentálni. Én ugyanúgy ezt a lépést sem szeretném okay, eh, kommentálni. Azzal az, a, azzal az egyetlen egy megérdése, hogy és ebbe tekintetben igaz és megérintett, hogy hogy és sokat beszéltünk arról, hogy milyen új stílus kezd veszi Újpestre, ami egyébként korábban egyáltalán nem volt például, és nagyon remélem, hogy el fogja nyerni a mértópintetését. De az a sejtett, mert egyébként a család a leges legelső és legfontosabb a legfontosabb a, a, a gyerekek, vagy a feleség, vagy a, vagy a, vagy a szülők ö, egészsége ö, vagy, vagy, vagy, vagy helyzete, az tényleg a legfontosabb. De egy ilyen három 4 hetes jelöltségtől való visszalépéstől, sőt úgy, hogy a március 15-e ünnepségen ő még beszédet mondott és megkérdezte a pontjait, rákövetkező 8-10 napon belül meg hogy mégsem akar, és mindezt úgy hogy a biztonsága a legfontosabb, télegesen sejtetve az, hogy bármi csúnya dolog, bárki megfenyegette volna, vagy őt, vagy a családját, ez méltatlan. ez méltatlan. És akkor is méltatlan, ha utána a második harmadik interjúkban már ezt pontosítja, és saját szavajal mondja, hogy nem kell kombinálni, semmilyen nem történt, azért az első hír, az mégis így jelent meg, ezt az első hírt nagyon sok országos média vette át, Nyilván azért, mert hogy itt Újpesten akartak úgymond példát statuálni, hogy az országban elsők között jelentik be ezt a széles összefogást, aztán utána elsők között is zöld dugába, de, de, és ezért országos jelentőséget is kapott. Én háborítónak tartom azt, hogyha valaki. Személyes okok miatt lép vissza, pláne úgy, hogy előtte, amikor bejelentette az indulást, akkor azt nyilatkozta, hogy ő soha senkitől nem félt, őt nem lehet eltántorítani, de egyetlen, az unokáitól fél. Akkor ezek után ezt a sejtetést, hogy itt a biztonság, bárkinek is a a került veszélybe, én azt gondolom, hogy ez méltatlan, de itt le is viszem a hangsúlyt. Oké, okay, rendben van, van egy szolgálati közlemény, Laciesz Létszíves. Ő egy hozzám közel álló valaki, nem akarja megzavarni a műsormenetet, de egyre torzabb kimenő hang, és létszörös, olvasd el, Laci, mert ez nincs jól. <kül> um, nem az Újpesti részén történt a Váci útnak, hanem a 13. kerületi részén. Egy autót láttam, kis csodagyából élő ember szállt ki. A Váciút az ilyen, az ilyen magukat kipróbáló? Tehát az au autó, nézzük meg, hogy tud-e az autó kétszezzel menni, e, területévé vált nem egyszer, vagy területévé válik nem egyszer? Hát igen, ha jogilag nem is, de a Váciút az lassan ilyen városi autópálya méreteket ölt, ugye valahol, tehát hogy általában kétszer háromság, valahol ugye a, a besoroló meg ez még több hosszú egyenes szakasz, tehát, hogy mondjam, adott lehet a, a, a, a nagyobbnál is nagyobb sebesség túllépésre. Ezért egyébként a fővárosi Önkormányzat és a rendőrség együttműködésében fix sebességmérő kamerák kerültek kihelyezésre. Ennek ellenére, bár nem tudom, hogy ez a baleset, ez konkrétan a következményeként állt be, de ennek ellenére rendszeresen vannak rajta gyorshajtások. Maradjunk az utaknál. Ön nálam is felvetették, de ön a Facebook oldalán beszélt róla, hogy egyszerűbb a táblákon megjeleníteni, hogy megszűnt a bussább, ha valaki telefonálni akar hajra, uh, ugyanakkor a felfestés megmarad, de a táblák számítanak, mert ugye az emberek szóvá tették. Igen, alt, igen, a igen. Többen kérdezték, és... hogy Ingen. akkor mikor szűnik meg a buszsebés, és akkor lehet-e már használni, és hogy ez ilyen bizonytalan helyzetet teremt. Ugye a CRESZ egyértelműen nyilatkozik a különböző uh, jelzésekről, ugye rendőrjelzés, uh, uh, jelzőlámpa, tábla, illetve útburkolat jel, ugye ez a hierarchia, tehát akkor, amikor a busábnál a sárga csík ott van, de a táblán, ami a bussábot jelöli, ez már át van ragasztva, akkor, akkor egyértelműen ott már nincsen bussáb. Megmondom őszintén, én kértem tájékoztatást arra, hogy egyrészt mikor lesz véglegesen helyreállítva. A, a, a, tehát lesznek leszerelve a táblák is, és lesz fölkaparva az asztaltól a a, a, a sárga csíkozás e, nem kaptam rá választ egyelőre. Másrészt nekem van egy olyan személyes feltételezésem, hogy, hogy ha, ha én csináltam volna, e, akkor, és ugye bár volt, világ másfél vagy két hetes próbaüzem a hármas metró északi szakaszának átadása előtt, tehát ami minden, ami a szabványokban, illetve a szabályzatokban szerepel, azt a, a BKV BK csinált, illetve a hatóságok ezt ellenőrizték. Ettől függetlenül bármilyen felújítás, bármilyen ilyen bonyolult üzembe helyezésekor előfordulhatnak adott esetben hibák, vagy problémák, vagy műszaki fennakadások. Tehát ha én lentem volna ennek a felelőse, egészen biztos vagyok benne, hogy meghagytam volna egy ideig ezeket a felfestéseket azért, hogyha mégis egy-két napra újra pótló van szükség, akkor azt ne kelljen újrakezdeni az egészet is újra felfesteni. Nem tudom, hogy ez a hivatalos válasz. még nem kaptam meg, de jelen pillanatban e, valamennyi a régi rendszerint használható, hiába van az aszfaltban, ott még a sárkacsik. Dicsek egyen metróval, ha akar. Vagy <haz> Inkább örülnék, tehát ugye ez mindig egy érdekes dolog, hogy most a, ami a főváros dolga, a fővárosi, főváros, ami a kerület dolga, a kerület és akkor a főpolgármester miért díszeleg ott a, a fővárosi önkormányzat felújításában elkészült hármas metró átadásánál, vagy, vagy miért beszél az akadálymentesítésről, hogy ezt tudni kell, hogy egy, egy kerületi polgármester a törvény által tagja a fővárosi közgyűlésnek is. újtest önkormányzatának azon túl, hogy ezt az egész ügyet segítette, mind a hatósági munkában, mind egyébként a köztörlet használatok szabályozásában a saját műszaki csoportunk ugye, folyamatosan részlete de ez egy fővárosi beruházás, tehát én büszkélkedni, ticsekedni biztos nem ö, tehetem meg ö, a saját értéki szerint szerint ellenben meg mégiscsak ö, rendkívüli módon örülök, hogy az elkészült ö, színvonalasak a megállók, <kül> nagyon bízom bennem, hogy hamarosan, hogy ez is egy félreértés volt, hogy, hogy hát ha, már, ha hogy, hogy, hogy milyen az a metrófelújítás, ami, a, amikor a, a, az aluljáró Például a központban ugyanolyan állapotban van, mint volt, hogy ezt tudni kell. Ez nyilvános volt akkor is, amikor beharangozták, hogy lesz felújítás, nyilvános volt az egész felújítás alatt, és most a felújítás után is, hogy itt a üzemi területek kerültek felújításra, tehát amikor az Újpest központ aluljáróban van egy rács, ami ha le van húzva, akkor nem lehet bemenni a metróra, metróba illetve, hogyha föl van húzva, akkor ott lehet belépni a metrózemi területre, ezen a rácson belüli területek kerültek felújításra, tehát maga az alagút, a színpálya, a biztosító berendezés, az állomások, a tűzjelzés, a kamerarendszer, stb. Stb. stb. stb. stb. Ami a rácson kívül van, tehát ami hogy a közlekedési aluljáró, eh, ahhoz most ennek a projektnek a keretében nem nyúltak a kivitelezők, tehát nem kiskorolták, meg, elfelejtették, meg erre nem jutott már pénz, hanem ez nem is volt a projekt része, nyilvánvalóan ezt is előbb meg kell csinálni, és ez ugyanígy van a városkapunál, és ugyanígy van az összes többi állomás esetében is. Tehát örülök neki, nagyon nagy könnyebbség. raktam is ki egy képet a, a Facebook oldalamra, ugye itt másfél éven keresztül a, a csuklós buszok tömkelege állt, és várakozott, parkírozott, úgymond a, a városháza előtt, most a városháza is kiszabadult, úgymond a pótlóbuszok buszok fogságából és régi pompájában látható, nem takarják el a látványt a buszok tömkeleget. Örülünk, hogy túl vagyunk rajta. Jó reggel. Haló? Jó reggelt. Haló? Többet nem mondanám. Jó reggel. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok. A polgármester azt szeretném kérdezni, hogy az Árpád út felújítását tervezik -e, amit a buszok tönkretettek, mert egyszerűen katasztrofális helyzetben van. <kül> Igen. Ezt is számtalan fórumon elmondtuk már, de, de nem lehet elégszer hangsúlyozni. Egyrészt a, az Árpád út állapotának jelenlegi időségért nem kizárólag az a pótlóbuszok felelősek, A tény és valahogy a pótlóbuszok nagyon-nagyon romtottak a már eleve katasztrofális állapotban lévő Árpád Legalábbis a, azon a szakaszán mindenféleképpen, ami ugye a Voltuszoda és az a Váci út közötti szakaszt jelenti vagyunk, hogy a fővárosi közgyűlésnek, ha jól tudom, a májusi ülésén kell még egy formális döntést hoznia, és akkor utána Budapest közút saját beruházásban fogja tudni mind a Váci útnak az északi szakaszát, mint pedig az Árpád útnak a Váci út és Rózsa utca közti szakaszát felújítani. Azt tudni kell, hogy ez most hát nem is ideig neves, de egy sima, egyszerű a szegélyeket és a forgalmi rendet megtartó, úgynevezett kopózás, tehát a főső kopóréteg e, kerül e, kicserélésre, hogy ilyen szépen mondjam, és jelen pillanatban is folyik. De lehet a benne is tekintetében. Éh, úgyhogy. Igen, és a macska fel van mászódva a fára. E, tehát, és jelen pillanatban e, folyamatban van az árpádút komplex felújításának kiviteli tervezése. Azt tudni kell, hogy ez egy faltól falig történő, humanizálással egybekötött forgalmi rendát kerékpáros... Az mi? Az mi? Mi humanizálják az utat? Hát az... Igen, ez is egy olyan... Nem a, nem a, human, nem a humánum, meg a humanizálás. De ugye jelen pillanatban, hogyha valaki végigmegy az Árpad uton, azt látja, hogy a, a házfalaktól a házfalakig ez egy nettó aszfalt rengeteg. Nagyjából nulla zöld, de ilyen igen, 2000, hát három, négy, öt környékén próbálkozott az előző városvezetés azzal, hogy ilyen dézsákba ültetett fákkal próbáljuk egy kicsit földobni a, a hangulat, tehát ennek a, az útszakasznak, hát nem nagyon sikerült ezek a fák mindenre alkalmasak, csak arra nem, hogy ott akkor hisze legyenek a városnak, pláne nem a... a, a, a hogy mondjam, az oxigén termelésben tudják kivenni részüket. Jelen pillanatban ugye ez egy kétszer-kétsávos út, egy, egy városi főút, úgymond, és ennek a, az élhetőbbi tételét szélesebb járdákkal, zöldfoltokkal, ahol a közművek, illetve a metró kéregvasút engedi ott fák telepítésével. Tehát egy, egy, egy, egy olyan út komplex felújítása, rekonstrukciója, ami a jelenlegi városi, mondjuk úgy, főútból egy, egy, egy nagy forgalmú utat, de élhető gyalogos uh, forgalmat, uh, élhetők körülményeket. Ez élhetők így megfelelő szépen, válaszol? Köszönöm szépen, igen. Köszönöm köszönöm szépen. Szépen. Tehát hát... most rövid távon megtörténik a kopózás, és egyébként el fognak készülni azok a tervek, ami után indulhat a gőzerős roppizás, azért, mert ezt látni kell, hogy ez a, ez a teljes faltól valig történő forgalmtechnikával mindennel egybefüggő felújításhoz 2-3 milliárd forintot is verheti, azért az nem olyan, hogy csetint egyet a fővárosi közgyűlés és adja a költségvetéséből, de ha megvesznek a tervek, akkor onnantól kezdve lehet berakni az a hosszabb közép és hosszabb távú tervekbe. Köszönöm a rendelkezésre állást. jó hétlen! Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek. Viszont kívánom! Önök Wintermontel Zsoltot hallottak. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Jó, az ég... 06148 909999 és 063677116 egy holnap Filippov Gábor Navracsis Tibor. Ők már visszajeleztek. Egyedül Karácsony Gergely nem jelzett vissza, visszajelzett Bácskai János is. A minden, amit eddig Még nem láttunk meghalni Csak megszoktuk, hogy halloglik De oly szépen volt annyi 06148909999 És 0636771161 figyelek a valamire, nagyjából 5 percünk van az akármire És aztán felhívom Gugi Attila-t én meg nem talállak meg Soha többé, nem találok meg Biztos vannak nem azért, csak a módszer régi már, hogy akár merre lövöldöz, ahhoz kevesen vannak, kár, hogy akármilyen nyilat lősz ki, akár hova megy. Soha többé nem talál el élő lényeket, biztos vannak nem azért, csak a módszer régi már, hogy akár hova lövöldöz, ahhoz kevesen vannak, kár. Minden rendben van, vagy semmisénysrendben, azért nem telefonálnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jövő héten hétfőn, kedden Szerdán nem lesz élő lebonyolításuk egy Jancsi, aztán 19-én pénteken nem lesz. A következő hét végig megy, hogy mi lesz május is arról fogalmam nincs, én könnyen el tudom képzelni, hogy a hétfő és a kedd az elvész. Utána pedig akkor május másodikától úgy tűnik, hogy kihagyás nélkül, május 31-ig, ami péntek, és akkor egy nagyon hosszú szünet jön. S. Nézd a pránkén, a betelnek, nincs itt semmi kétség, és nekem is kell valaki, akivel majd csinálom. felé az orrom, kifelé a szájon, nem talajt a én meg nem találok meg Soha többi nem találunk élő lényeket Biztos vannak nem azért Csak a módszer már Hogy akármerre lövöldöz Az kell sem vannak kár Hogy akármilyen nyilat lősz ki Akárhová megy Soha többi nem talál el vannak nem azért Csak a módszerig már Hogy akármerre Lölmöz Ahhoz van vannak Még egyszer legyen Még egyszer legyen szíves, Még egyszer legyen szíves. Ha harmadszor is megpróbálja, akkor bekerül a műsorba a negyedikre már nem lesz módja. Jó reggelt. Jó reggelt. Tessék. nem a reggeli káposztához lehet még? Figyelj. Figyel. Pont egy hete, mint, mint múlt héten hogy a puzér Robertből egy interjú kapcsán megismert egy, egy másik Puzsér Robert, tehát rám is egy darabkáját. Ez ez a, a levél egy nagy kontraszt. Hát mint ennyi, a Puzsi Robertet úgy ismertem meg, mint amilyen a levele Azt is elmondtam, hogy az a kivétel, ami, amit én tapasztaltam Az nagy valószínűséggel a gyereke születésének volt a következménye És ezt elhettem képzelni, az embernek, a gyereke születik Akkor egészen másféleképpen viselkedik Nem kiválhatom azt, hogy Puzsi Robertnek minden pillanatban szülesen egy gyereke Annak érdekében, hogy számomra normális emberben benyomását Azt mondom, hogy azért ezt a megjegyzését nem hallotta de nem hiszem, vagy, vagy, vagy egy, egyrészt, egyrészt elküldtem neki, másrésztről e, én azt gondolom, hogy a puzja viselkedés az nem egy kívánság műsor. Az viszont egy nagyon érdekes dolog lesz, ha lesz, hogy holnap mi zajlik 8 és fél 9 között, az egy unikális esemény lesz a kehjencs életében. Kíváncsi a nem kíváncsi, kíváncsi abban, mint én. <gül> Köszönöm, én is bizonytalan vagyok. Gyerek vagy, még az azon nyugdíjbre, hogy a 70 busz el kell, hogy érjed, Te meg csak fekszel, és olyan jó vagy, és olyan rossz lesz. Anyu még kicsit hat, szeretne bízni, külön sötétbe, nem látok semmit, más már nem a poklon alá, de vagy én, vagy. vagy. Ilyen nem lesz rossz, vagyunk még kicsit hadd! Kicsit hadd! Kicsit hadd! Kicsit hadd! Anyom még egy kicsit hadd! Kicsit hadd! Jó reggelt! Jó reggelt! Azért a polgármester úr nem válaszolt a pocs férdésre. Úgy megjegyezném. Mármint, hogy milyen kérdésről? Hát a, a, beszéltek a pócs tőle dologról, ugye a kazán, meg mindez, nem, nem válasz volt. Elnézést, de, de, a, a, ne haragudjon, az egy példabeszéd volt, abban neki nem kellett megnyilvánulnia, egyébként pedig elmondta, hogy a mi kettőnk beszélgetéséből ezt az egész vonulatot szeretné kivinni, és ezt ő tette teljesen normálisan, vagy egyébként az önkormányzati beszélgetések erre szolgálnak, én a Varga Mihály csak példaként említettem, de lehetséges, hogy rosszul tettem. Ön felhívást érzett ebben keringőre, márpedig én ezügyben és másügyben se szeretnék önnel keringőzni. Köszönöm szépen! Hog, hog, a műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Akkor találkozunk, ugye emlékezetem szerint. Igen, igen. Majd a munkatársnőjének legyen szíves szólni, mert nem tudtam vele beszélni. pedig. Köszönöm szépen. Um, kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tudni önnek átadni a mostani hangulatomból beleértve, hogy mennyire kíváncsi rá. Um, egy másik önkormányzati történettel kapcsolatban ma elhangzott egy információ, és valaki, aki kötődik ehhez az önkormányzathoz, azt kérte tőlem, hogy az azzal kapcsolatos e-mailt küldjem el neki, amire hivatkoztam. Bonyolult a történet, nem szeretnék ennél konkrétabb lenni, aki értél, miről beszélek, jó, ha meg nem, akkor tudom veszem. És azt éreztem, ha nem érthető a történet, majd konkrétan el fogom mesélni annak, de nem akarom a rádióban ezt mivel említeni, Mindenki mindent kell, hogy tudjon. Csak ugye ugye velem az a baj, hogy én azt feltételezem, hogy az emberek úgy hallgatják a műsoromat reggel héttől, hogy minden másodpercét, és ha minden nem emlékeznek, akkor képes vagyok agyonverni, tudja, mint amikor az ember valami, önnek nagyon fontos. A feleségének már kevésbé fontos, és csak azt mondja neki egy bizonyos pillanatban, hogy hát ha te nem figyelsz rám, akkor én minek beszélek? mire a másik azt mondja, hogy én most mit szeretnél hogy igy a minden szavadat három órája beszélsz, hát azért talán lélegzetet vehetek, ezt a jelenséget ismeri, nem? Ja, hogy ne. Hogy ne, e, hát van Nem csak hát az édesanyja is lehet lett, lett a barátja, tehát, a, tehát amikor ön úgy gondolja, hogy mindent kell figyelni, a másik meg azt mondja, hogy engedtesék meg, hogy közben azért létezzek a maga módján, és akkor én nem tudtam más tenni, mint hogy az illetőt összehoztam ennek a bizonyos önkormányzatnak a sajtósával, hogy cseréljenek egymással eszmét, mert hogy ha én kapok öntől valamit, és valaki arra igényt tart, akkor az nem biztos, hogy az evidens, hogy én azt tovább küldöm, amit ön küld, ha érti, amit mondok. Még akkor is, hogyha a sajtó nyilvános. Tehát, az nem, tehát azt nekem elküldték, uh, ha én a bizalmára rá akarok szolgálni valakinek, belejött, vagy valaki az én bizalmamra rá akar szolgálni, akkor ezek olyan minimumfeltételek, amelyeket lehetséges, hogy a mai világban emberek nem nagyon tartanak be, de attól még abban a körben, ahol én vagyok, ott lehet fontos. El lehet veszteni vele mindent. Persze, hát én sőt, hát én azt gondolom egyébként, hogy ha hogy a, a bizalomnak ezek a pici kis körei nem működnek, hogyha ezek nem léteznek, ezek. E, ezek Mert ez a bizalom, arról is szóló, hogy az ember beszélget valakivel, akkor azt feltételezi, hogy amikor kimegy az ajtó, mindjárt az első embernek nem menj el. Hát világos, világos hát ugye arról szól, hogy, hogy nem, nem szertik, meg nem teszik ki a közösségi oldalra, mindenféle kommentekkel együtt, vagy nem. Nekem is vannak ilyen nagyon rossz élményei egészen a, a, a közelmúltból bizonyos ügyek tekintetében, amiben jó, jó hiszeműen megpróbáltam mediátorként belépni és segíteni a különböző felek között. És és, és és aztán utána ennek a folyamányai megjelentek a közösségi oldalakon. Természetesen a különböző feleknek a saját uh, olvasatában. Konkrétan engem nem ígyból ebbe az ügybe, csak uh, a, amiket én itt megpróbáltam elmondani, és az ügy megoldására javaslatként tenni, és úgy gondoltam, hogy ezeket, ezeket egymás között megoldva uh, talán nyugvó pontra jut az ügy, abban a pillanatban az egyik fél kivitte, és már az itt elhangzott beszélgetést, és annak konklúziójait és a következő lépéseket úgy, hogy egyébként a vele szemben álló, vagy vele vitában álló felett e, rossz színben tüntette föl, és egy kicsit cukolta, föltette a közösségi e, oldalra. Erre természetesen a következő, meg a, vagy a, az ő ellenfele, meg a saját oldalán ugyanezt megtepem. Én sem szeretném pontosan elmondani, majd a déli beszélgetésben elmesélem a történetet, de, de pontosabban én viszont nem szeretnék inszinuálni senki ebben az ügyben, de, de nekem ez egy olyan rossz tapasztalat volt, én azt hittem, hogy értelmes emberek leülnek egy asztal, hogy végigbeszélünk egy folyamatot, aminek az volt majd a végeredménye, hogy na, kérem szépen, akkor ezek az emberek, ezek, ezek talán egy picit előbbre fognak jutni, és két két Egymásra utalt ö, ö, szervezet és a benne dolgozó emberek majd a végén eljutnak odáig, hogy együtt fognak tudni működni, ha nem is szeretik majd egymást, és nem fogják ö, ö, karácsonyi ö, másnapi ebédre hívni egymást ö, innentől fogva, de legalább egy normális munkakapcsolat kialakul köztük, hát ehhez képest ennek a tökéletes ellenkezője történt. Ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy csalódás egyrészt másrészt meg, meg hát az, hogy, hogy azonnal kivitték a közösségi területen, nekik azt el kellett mondani, hogy ők hogy gondolják meg, hogy látják ezt az egészet. és persze ezt hol kell csinálni ezen a felrobbantani való Facebookon. 18. jelleti hírek, a hétvégén, 6-án, 7-én a sportkasti füves területén lesz tavaszköszöntő hétvége. Így van, így van, így van, így van. Az 18. kedvetnek a, a, a kisebbik, ke, kisebb lakosság számú, ez pontosan így mondom, hogy a beszentimelyiek önérzetétlenséget sem szól, a kisebbik lakosság számú település részen, ö, szeretnénk most csinálni. próbaképpen, hiszen ilyet még nem csináltunk, ilyen ö, méretű ö, rendezvényt, és hát szeretnénk, hogyha egy picit ö, ö, bevezetődne ott. És nagyon-nagyon átalakult a, a lakosság, ö, nagyon sok fiatal költözött be, nagyon sok megújult ház és azon azon a területen, és úgy gondolom, hogy most már indokolt egy egészen más önkormányzati vagy városi szórakozási kínálatot felmutatni. Most bemegyek az ön intim szférájába, de teljesen azt szeretném megkérdezni, öntől utoljára, ilyet szerintem a gyárfástól kérdeztem hmm. egy tóksóban, önnek hány mobiltelefonja van? Egy. Azt tudja egyébként, hogy annak a telefonszáma, az a, a 18. kerület hollapja alapján megtalálható? Fogalmam Itt van előttem. Igen? Mondanám is, ugye ezzel most szembenézhettem akkor, amikor ugye a, a lakcímemel, meg nem tudom, mi mindennel lehetett tisztában lenni, mint hogy a titok lenne, csak az ember nem feltétlenül propagálja, ugye a szerződéseim kapcsán, de ugyanilyen szerződés, szám, hát nem akarok önt igazán, egy ilyen 500 a legintelligensebb, azt meg tudja mondani, hogy mivel kapcsolatos iktatószám a 30412 per 2019? Ez az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal közötti együttműködési megállapodás, amelyben a fele kapcsolattartóként az ITM részéről Kovács Kornél főosztályvezetőt, gépjármű közlekedési és vasúti szabályozási főosztályt adták meg, itt egy városi számban, a BFHH részéről Ugi Attila polgármester, e-mail, itt ez megvan, majd telefon, és ebben itt az ön <gül> mobil száma van mindenki számára elérhetően. Hát <gül> ez nagyon kedves! Is, ez László is. és Tarlós István írták alá, így aztán most március 21-től csak az nem tudja az ön telefonszámát, aki nem akarja fölínni. Ez nagyon kedves! Hát elég sok névjegy kácsát osztok szét, tehát ebből kifolyólag egyébként lehetséges, hogy amúgy is felhívnak telefonon, de... Jó, hát ez, ez csak egy formális dolog, nagyon szívesen. Csak gondoltam, hogy ezt elmesélem, de akkor nézzük az együttműködési megállapodás főpontjait, amelyek között nem tartozik, nem, nem tartozik az szám, de a felek kapcsolattartóként viszont igen. igen. Igen. Azért látom, megleptem. Meg, meg, meg, meg. meg, meg. Ez nem meg, de ez, ez jó, ez tetszik jó. Igen. Igen. Um, igen, igen, igen, igen, De ez nagyon, hát, kell ke, némi idő látom, amíg lehiggad. <síns> igen, igen, jó. Majd <síns> ezzel kapcsolatban is mondok, ezzel érnél valamit, jó. Uh, Oké. Okay. Jó, hát figyeljek fújja ki magát, Jó. első pont segítek, kölcsönös együttműködési során meghatározott intézkedéseikkel egyaránt csökkentsék a Budapestet érintő éjszakai zajártalmakat és javítsák a repülés által érintett lakossági csoportok életminőségét. Teszem hozzá, hogy ilyen pontból van még további öt, határidők nem nagyon vannak benne, abban segít, hogy ezek egyébként mikortól vannak, vagy ez úgy folyamatosan? Igen, ennek, ennek a munkacsoportnak a működése egyelőre folyamatosnak tűnik, de a belső, tehát a belső megegyezés alapján az éjszakai repülés kérdését a, a nyári ablaknyitásig meg kell tenni. Tehát, hogy legalább az éjszakai nyugalmi éjjelvási zónában az emberek nyugodtan tudjanak pihenni. Ezt nem mindenféleképpen, és ugye nyilván ez tartalmaz még, Úgynevezett a régi közlekedés eljárásához, a felvésleszállási eljárásokhoz kapcsolódó, egyéb hatósági, jogkörbe tartozó bizonyos kritériumrendszerek felülvizsgálatát. Tehát például hátszél kompenzáció felülvizsgálat, például, ugye ez azért fontos, mert bizonyos hátszél együttható komponens együthatók mellett már nem lehet bizonyos irányú felszállásokat tenni a budapesti repülőtéren. Ugye ez a repülés biztonságát szolgálja, de más földrajzi adottságú repülőtereken egészen más hátszél kompenzációkat alkalmaznak, és ennek a felülvizsgálatát azért szükséges megtenni, hogy optimalizálni lehessen azt, hogy hogy milyen irányokból történik a fel- és leszállás a mélyalvás és a pihenőzónákban elsősorban pihenés időszakokban, de, de akár a napközbeni időszakra vetítve is. Tehát ez azért kellenek, hogy felülvizsgálatok kerüljenek. Úgy, ugye azt mondják, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit egyébként a szankciója által érvényre lehet juttatni. A 2 per B azt mondja, a repülési műveletekre vonatkozó engedély megsértőire vonatkozó jogszabályi környezetet és szankcionálási lehetőségek felülvizsgálata. Ugye erre van, egy, van egy, egy picit összetettebb a helyzet. Ugye a zajmérés maga Ugye erre is vonatkozó zajmérés is van, ugye azt meg egy külön, dolog, külön cég is végzi, ez a független KTI Közlekedés Tudományi Intézet non-profit Kft. által végzett rendszeres mérés. Mi magunk is végeztünk egyébként egy, egy zajmérést, ennek az értékelése jelen pillanatban zajlik. Én tíz napon belül meg fogom kapni végleges eredményeket, amit a kerületi önkormányzat saját csatornáin közé is fogunk tenni. Úgyhogy mindenki számára egyértelmű legyen, és nyilván ezek fogják megadni a, a beszélgetésnek azokat a, a későbbi alap, alaphangját, aminek a mentén szeretnénk ezeket a dolgokat rendezni, de visszatérve a szankció kérdésére. Ugye arról van szó, amit nagyon sokszor szoktam említeni, hogy a repülőgép az nem vonat, nem sinen közlekedik, hanem hiába van neki egy felszállási manőver annak, az egy, annak a gépnek aktuálisan kiírva, nagyon sok tényezőtől függ, hogy a repülőgép ezt be tudja -e tartani. És olyan helyzetekben, amikor ennyire a, a lakott területek közelébe hozta ez a sajnálatos augusztus 16-a utáni repülő felszállási eljárás a felszállási rendet, akkor bizony egy minimális pilótahiba, hiba egy tapasztalatlan pilótának egy, egy rossz mozdulat vagy azt jelenti, hogy már nem tudja az pályát lerepülni, ez egy nagyon csúnya szó, de így szokták mondani, szóval nem tudja az előírt manővert lerepülni, ami azt jelenti, hogy besodródik a lakó területek fölé. Most ezeknek a monitorozása, ellenőrzése és nagyon súlyos szankcionálása ad, ami például ebben a, a, az ITM2-berbé pontban szerepel. Ugyanis ha ezeket időről időre látjuk és tudjuk ellenőrizni hányszor repült be, melyik légitársaság, melyik gépével, akkor, akkor azért nagyobb fegyelemre lehet a légitársaságokat szoktatni. E, és áldásul ezen kívül ugye e, nagyon fontos az, hogy, hogy milyen, e, milyen súly és milyen súly elosztási rendszerben repülnek fel a repülőgépek. Tehát egy adott e, időjárás, tehát más-más időjárási körülmények között más-más súlyelosztási rendszereket kell akár egy repülőgépen alkalmazni, amit persze azért nem tudnak olyan... E, gyorsasággal és precizitással végrehajtani, mert ugye a Lókoszt légitársaságok fordulási ideje 20 kötőjel 40 perc, tehát leszáll a gép a, a betonra, onnantól kezdve 40 perc múlva fölszáll. Tehát ennyi idő alatt olyan pontosan megtervezni a csomag elrendezéstől kezdve az ülések elrendezésére, hát ez nyilvánvalóan nem lehet. Ezért ahogy esik, úgy puffan fölülnek a repülőgépre, az a lényeg, hogy az utasbiztonság meglegyen, a repülésbiztonság meglegyen, hogy egyébként ez milyen többlet zajterhelésre, vagy egyéb környezeti hatás növekedésre jár a felszállási zónában, az már egyébként jelen pillanatban mellékes volt. Azért kell például ezt is újra gondolni teljes egészében. Ezek ugyan bicikis részek, tehát ezek ilyen nüanszoknak tűnő különbségek ebben a rendszerben, de hogyha sok ilyen pici dolgot egymás mellé teszünk az éjszakai repülés, a folyamatos monitoringozása, a, a, a repülési pályától való eltérésnek, a folyamatos monitoringozása, a független zajmérés rendszereinek. Egyébként azt azért hozzáteszem, hogy ezzel nagyon komoly vállalást tett. Az tett a, a Fővárosi Önkormányzat, illetve az Információs-Technológiai Minisztérium, ugyanis egy független zajmultat, monitoringi rendszer folyamatos működtetése azért az jelentős költséget is jelent. Tehát ez egy, egy, egy nagyon komoly költséget és kiadás. Még nagyon sok dolog van, de jövő hétre is maradjon. Még egy dolgot szeretnék öntől kérdezni, amelyben ön személyesen érintett, ez pedig az, hogy a Legutóbbi Fővárosi Közgyűlés folyamán megalakult a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum állandó tagja elnöke a főpolgármester, társelnöke a budapesti Rendőrfőkapitálja Testület tagja, illetve tagja is, ára József Fáros Fideszes polgármestere, Gajda Péter, szocialista polgármester, Véna a párbeszéd fővárosi közgyűlés képviselője, emlékezetem szerint első kellett, valamint Ugi Attila, Itt. 18. keleti polgármester. Így van, és számtalan szakmai szervezet, ernyőszervezetek, ö, fecske, ö, igen, igen, igen, ö, és plusz a minisztérium, plusz a, a fővárosi kormányhivatal, gyámhivatali ö, Hatósági része, a, a Nyílógyul-Kórház főigazgató főorvosa, akkor um, most hirtelen nagyjából ennyi volt az Adiktológiai Társaság Jó, a Mi ez? Ugye a, a eddig is léteztek úgynevezett kábítószerügyi egyeztető fórumok, kerületi szinten felállítva, Ezeknek a rövidítése, ez a csúnya KEF nevű e, mozaik szó. Eddig is létezett ez a KEF. Most ez a KEF fővárosi szintre is emelte a működését, ezáltal a fővárosi közgyűlési határozattal, és ez egyébként pont tegnap koradél délután volt ennek az ülése, az, ala, az alakuló ülése. Ez ugye azért nagyon fontos, mert három fő cél van a, a magyarországi drog stratégiában, és ennek a végrehajtására ez egy olyan állandó fórum, ahol megpróbálják ezeket a, a gyakorlatokat egyrészt tapasztalat cserével, másrészt pedig a törvény előkészítési, a rendeletalkotási előkészítési módszerek kialakításával elősegíteni. Ugye az első és legfontosabb az az, hogy a rászokásnak a, a megakadályozása, hogyan történjen. Bár eleve itt van egy nagyon érdekes véreértés, amit én magam sem tudtam egyébként eddig, amit a Nyírő Gyula Kórház főigazgató főorvosan mondott, hogy a, a tapasztalatok szerint a frontális érzékenyítés és oktatás az világméretekben gyakorlatilag semmit sem ér a, a drogprevenció megelőzés tekintetében. Tehát az, hogy mi elmegyünk és tartunk drogmegelőző előadásokat mondjuk egy iskolában vagy egy óvodában, az a felmérések szerint ö, ö, nagyjából semmit nem ér, hogyha ezt úgy tesszük, hogy beültetjük a gyerekeket a, az iskolapadba, és akkor jön egy öltönyös vagy egy fehérköpenyes bácsi vagy nyilvén, és akkor elmondja, hogy ennyi bennyem, ilyen rossz, hogy ezeket a szereket kihasználjátok, az a, abban a korban lévő gyerekek számára abszolút nem jelent elrettentést. Sőt, talán ö, ez is elhangzott, hogy ö, ö, valami izgalmas ö, dologként felhívja erre a figyelmet, és esetleg, aki nem is hallott róla az elkezdődek után az interneten, vagy bármelyik elérhető forrás szerint kutatni, hogy mi is ez tulajdonképpen. A második nagyon fontos elem az a hozzáférésnek a csökkentése. Tehát az, hogy ne legyenek szerek, amiket amihez hozzá lehet férni, és nagyon érdekes, és talán kevesen gondolják, hogy ugye ez nem a, a 70-es évek kocsek, filmjében a kábítószer dealer elosztási rendszer szerint működő világ már, ahol mondjuk volt négy vagy öt ö, ö, olyan típusú szer amelyikkel ö, bódulatot lehetett elődézni, hanem ezek olyan pszichodelikus szerek, amit mondjuk gyógynövényekből vannak ki, akár otthoni körülmények között, ö, vagy, ö, vagy az, ö, teljesen olyan átlagos növényekből is megfelelő keverési arányal, illetve egyszer hozzáadásával ö, pszichodelikus szereket lehet előállítani, amik otthon a, a, az embernek a fűszernövén kertjében is ö, ö, előállíthatók. Most nem titként szeretne mondani, de például a zsája ö, az, az egyik ilyen szer, amit ö, megfelelő ö, elegyben ö, pszichodelikus szerként lehet alkalmazni. És ugye hát a harmadik, amit talán a legkevésbé feladata a, ennek a kábítószer egyeztető fórumnak, az pedig ö, a kezelés, a kezelés előszörgítés. Hát ugye ez nyilván nagyon szigorúan Ö, ö, szakmai, orvosi és pszichiátriai feladat, hogy ezt hogyan lehet -e, ö, megvalósítani. Talán még annyit érdemes mondani, hogy a, a, a kerületben egyébként nagyon régóta működik a KEF, a kerületi kapitányság és a kerületi kapitányságből dolgozó völgyek, illetve az önkormány együttműködésével, és, ö, és azt tudom mondani, hogy, ö, hogy mivel ö, nagyon élinken lett részt a kerület a különböző Városi kábítőszerügyi egyesztető fórumoknak a különböző rendezvényein valószínűleg ezért esett a, a szakmai kiválasztás a 18. kerület polgármesterére, hogy ebben a bizottságban részt vegyem. Nagyon szépen köszönöm, akkor ne felejtsen szólni a kolléganőjének is találkozunk díjvel. Köszönöm szépen. Viszont köszönöm. halásra. Viszont halás. Önök Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogattak. Lelassulok, mert azért érzelmileg vagyok annyira involvált, hogy ugye abból adódóan, hogy tudom, hogy ígéretet tettem, hogy helyre zökkentem a műsornak a menetét, témáit, de ez nyomni kell a féket attól, meg az ember elfárad. Néhány percig maradok, ez a levezetés periódussal, addig telefonálhatnak, utána elköszönök. Dörö. Fiala Alajanos Kuka, gmail.com Köszönet a Csorbának, az Úr is, Jóistennek, Önöknek, a civiládiónak Rádiónak nem feltétlen ebben a sorrendben, és amíg szól a zene, zárni a petmeteni Last Train lesz, addig hívhatnak 061 489, és 063677 egy és az ég a nap. Bármivel kapcsolatban telefonálnak, nincs megkötés. Mindenki visszajelzett a holnappal a kapcsolatban, csak Karácsony Gergely nem. Épp az érzés volt. Sok szép lány tapsolt, amit begyárobbálták a tágra nyílt ember szem 说。 Perccel múlott fél tíz Hat perccel múlott fél tíz Én valamelyet azt hallottam, hogy azt mondtam, hogy halott Miket hallok? Szeretem ha visztek Mindegy is hová Egy vetélkedőben Nyertem ezt az álmok Valami dalszól, gyerek koromból. És lassan a többit is kitalálom Csak Fekszem, álmomban nőve voltam, Aztán felkelep, és nézem kicsit az éjszakát. Egy pár szaros csillag, Nézi, hogy a szívem, Hogy löptösi A holdat az égen áll. Get yeah. the ellen szomorúság tudod Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után ismét találkozunk, 418-tól Filipov Gábor, fél nyolctól, Navracsis Tibor, nyolctól, ha minden igaz, akkor tudt Csaba néhány percére égés, utána Karácsony Gergely, ha visszajelez, ha nem, akkor majd... Valami lesz, fél kilenctől pedig bácskai János. Utána megyek az ATV-be, úgyhogy kilenckor el kell, hogy köszönjek önöktől. A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán élőben nem találkozunk. Döröpontfialajanos kukac gmail.com, 210 másodpercen keresztül pedig még elérhető vagyok itten a két ismert telefonszámomon. Ma reggelt kívánok! Mi ez a végtelen szomorúság, amit Ön mond? Elfáradtam. Elfáradt? Elnézést, a kérdésem lehet még? Igen. A Tóth Csaba, az ő nem az a tócsaba, aki hír tévében műsorvezető? Nem. Viszonttalás, köszönöm! Viszonttalásom! Amiről ma reggel volt szó... 7 óra 3 perctől 7 óra 40-ig. Attól én ma nem aludtam. Beszéltem Brüsszellel. Gondolkodtam, hogy a Filipovot felhívjam, de a Filipovot nem hívtam föl, de a honpolát felébresztettem. Jó reggat! Jó reggat! azt! emlékszem, még Zelki János a, a rádiós kollégádra. Hig? Nem tudom, mi a, a baja neki veled. Én ott egy jó embernek ismertem eddig, jó szövegekért itt a Illes-Lajos és amikor az első vonal beszélgettél kedden, utána a nagyar narancs igen, leítanak tudom. a beszélgetés. És ott az Zelki egy ilyen megjegyzést tett e, a Facebookon azt, mondja: a szegény fiala igen lent van már, de úgy gondolja, mondja is, nem tud kezdeni sem a kormányzát, és sem az ellendik újságírókkal, hogy mindenki más van lent. No, innen már nem lehet visszajönni. Miért gondolja ezt? Nem értem. Tehát sem <coughs> objektív, benézem a dolgokat. Mi, miért gondolják ezt? Két, ez két dolgot tudok neked mondani. Egyrészt az elki azt hiszem, hogy nagyon régóta nem aktív. Um, ez az egyik. A másik pedig, hogy uh, tegnap ez is hosszan foglalkoztatott ez a cikk engem. A történetét nem mesélhetem el, uh, nem, lenne, tehát nem lenne etikus. Ha akarod, négy szemközt elmesélem. Nem először jelentkezik olyan, hogy valamiről nem beszélek, ez az én vállalásom, de a Dunok az a lényege, hogyha valaki nem hallgatja ezt a műsort, és egy részletét kiragadják, vagy akár egy műsort teljes egészében megmutatják, nem tud vele mit kezdeni. Tehát, ab, a, tehát csak akkor tud vele mit kezdeni hogyha olyan nyitottság van benne ami egyébként emberekben nagyon ritkán szokott lenni egyébként azt tapasztalja hogy egy ellenzékének mondott pali egy kifejezetten kormánypárti palival kvaterkázik ahogy ezt Ács Dániel írnál mi a frászkunyhó ez ami benne van adban, van egy ilyen urambátyám informatív is meg nem informatív mi ez és az helyzet az hogy kikerül a Kejfei Jancsi egy olyan tágabb térbe, ahol egyébként ha értelmezhető, akkor ma azt a magyar narancs így értelmezi. Amikor a navracsisról volt szó, annak az értelmezési tartománya egy teljesen objektív tartom értelmezési tartomány volt. Ebben az esetben ez egy teljesen szubjektív értelmezési tartományjá hát ez a baj, vált. Ez a baj, hogy szubjektív, ez a baj. Péter, ez ezt baj. nem lehet elkerülni. Ezt nem, lehet, de... el, ezt nem lehet elkerülni, és ennek következtében kétszer is meg kell gondolni azt, hogy az ember a saját műsorán népszerűsítését adott esetben tényleg akarja-e a saját műsorán kívül keresztül megtenni, mert ott olyan uh, gíkszerek jönnek létre, amelyek inkább nagyot gondot okoznak, semmit, hogy az a szűk hallgatói kör, aki között én vagyok, azok nem tágulnak kettővel. Jó, csak én, én legalább egy Zelki Jánostól elvárnám az objektivitást. tudod? a többiek azok nem érdekelnek akárként. Az én azt János gondolom, történt. hogy ez lekki régóta olyan, mint ahogy ezt most írta, semmiben nem vagyok meglepődve. Ha most fölhívnám és elmondanám, akkor azt mondaná nekem, hogy nem magyarázkodjak, már nem tudom régotat. Nincs ezzel mit csinálni. Én el vagyok esered. Az, hogy én mennyire azt én, neked, nem tudom én... elmondani, mert ugyanezek az emberek 2001 2002 ben úgy néztek rá, mint az Isten voltam a megmentő. a pedig, de, de most oradjunk abba, hogy nem is kell műsort vezetni. Tehát maga a konstrukció, az 2002 óta létezik. 2002-ben én még tolerancia díjat kaptam az meg. Hát ez az. Ez az. Én emlékszem, hogy... Ez elfáradtak. El, hogy elfáradtak, és bizonyos szempontból valószínűleg én is elfáradtam, de az ő fáradtságuk és az én fáradtságom az egy egészen másik fáradtság. Más fáradnak lenni a tribünön, és más fáradnak lenni a pályán. Én őszintén sajnálom, hogy az emberek nagyobb számban nem tudnak a pályán elfáradni, de most hosszú és nagyon bonyolult lenne arról beszélni, hogy mit lehetne tenni ennek a közegnek a reaktiválása érdekében. Hozzátéve, hogy én mindig elkeseredem, amikor elolvasom az ATV Facebook oldalán a velem kapcsolatos megjegyzéseket, majd egyre jobb helyezést él a műsor, és egyre többen nézik. Ha a kommenteket komolyan venném, akkor gyakorlatilag az ellenkező tendenciát kéne látni, és azt kéne kérnem önöktől, vagy tőled, hogy Egyenletiek szívesek már nézni, mert egyébként hát ez mégis a borzasztó, hogy többen ülnek bent, mint nézik. Um, az a pszichoterápia, amit én folytatok, azot, az csak azokkal tudom folytatni, akik önként átadják magukat. Az elki nem tartozik ezek közül. Hát, mm. azért, jobban emlékszem, pont 2001 körül volt az, hogy a magyar rádióban én is valami bemutattam, te is ott voltam, értekezett, és az elki ott a folyosón, van, normálisan beszélgetett veled, meg tényleg normális ember volt, hogy, hogy mi történt ezzel az emberrel, nem értem. Ezeket, ezeket nagyon csodálkozom, és el vagyok nagyon szomorodva. Figyelj, a, a, a Sándor Erzsi ugyanez az eset. Nagyon sokan, a Vándor Ági ugyanez az eset, de, de nem akarok belülük csoportot képezni. Jó, csak hát... Nagyon. Ha itt lennének Én... is beszélgethetnék velük, akkor az másféleképpen alakulna. Ez az a szó, egy hogy bezárt... ismerném jól. Én megkérdezném, te nem ismerem. Életem ezt beszéltem vele két percig, valamikor akkor akkor hogy János, mi a problémám? Mi a bajod? Hát... Megmondom nekem. No, neki az a problémája, hogy én e, e, adófizetők pénzén beszélgetek uh, polgármesterekkel, és neki úgy nem tetszik a konstrukció, hogy én a tévedés maximális kockázatával élve azt feltételezem, hogy egyáltalán nem hallgatja a kejfejancsit, de ma a NER rendszerében, ami egyébként bizonyos szempontból lényegtelen, Magyarország mindig ilyen volt, nem volt fides akkor is ez volt, azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy akkor a fiala elfogult kell, hogy legyen, és én nem fogok elkezdeni magyarázkodni olyan dologgal, kapcsolatban, vagy kapcsolatban nem van okom. Én mélyen, mélyen, meg voltam ütve akkor, amikor a Király Júli itt volt a műsorban. Annál jobban már csak azáltal voltam megütve, amikor egyes emberek kifejezetten megörültek annak, hogy valaki ezt mondta, mert ők maguk ezt nem merték a szemembe mondani, és nem is tudták volna argumentálni, de hogy valaki megmondta, akkor azt mondták, hogy hú, hát akkor most jó. megmondták, hogy a fia az egy Fidesz kollaboráns, és amikor én ezt megpróbáltam érteni ez nem egyébként egy teljesen felesleges feladat volt, mert ott valójában a pufonnak volt jelentősége az, hogy a pufont visszaadják, vagy mi történik, az már az embereket nem érdekli. Így aztán tényleg igaz, hogy az a, az a legény, aki, nem az a legény, aki adja, nem aki állja. Megtanultam állni, nagyon-nagyon nehéz, nem is, tehát terap, hosszabb beszélgettem erről a pszichiáteremmel, gyakorlatilag az egész műsor majd nem elment a nála levő 45 percet neveztem műsornak, de azt kell, hogy neked mondjam, hogy ennek a 2010-es Budapesti létnek a szűk levegője, Csetamás után szabadon, vagy belemény után szabadon, abban ez van. Igen, de ezt mondjuk, hogy, egy, az nem, ti amikor, hogy te nem kapsz fizetést sehonnan. te nem, nem kicsit, azt hiszem, az az ezek nem, ténzén, nem ez, de, de Péter nem érdekli őket jah, ez a részlet. Hát akkor, akkor meg, amit te szoktál mondani a, a tanárulról, hogy a téma... Jó, csak ne felejtsd el, Péter, időnként ilyen vita veled is van. Csak más vonatkozásban. Biztos van, persze biztos van, de hát mégis, csak ez, ilyen embereken csodálkozom, amikor ilyen hozzájtök ilyen, ilyen beszólásokhoz, akkor, akkor, akkor kicsit elkeseredett. tudod? Szóval. Te tudod, milyen még elmondani? Pont olyan, mint amikor 2002-ben egyszer fölítalak téged, hogy a a Jussz Lászlóval, rendez már a viszonylatmény, mert Jussz egy egy értelmes fajnak tartom, és akkor te se volt hajlandó, a Jusz se volt hajlandó, és én ezekkel akkor is elszomorodtam, hogy nagyon hosszú, de, de, de ezt abszolút értem, én nagyon hosszú ideig nagyon sokat tettem annak érdekében, hogy embereket magamra haragítsak, dolog? és aztán megpróbáltam ezeket az embereket visszaharagítani. Nem sikerült. Hát ez is 17 éve volt már. Nem sikerült, nem sikerült nem tehát, nem. tehát a, a műsorral szereztem egy egy, egy masszív, masszív közeget, amelyik nem hajlandó. Nem véletlen, hogy az ATV-ben én nem beszélek politikusokkal, mert a politikusok szerintem nem mennének vissza az ATV-be, hogyha gyakorlóban találkoznának velem. Miközben egyébként ennek a megítélése a nézők és a TV részéről kifejezetten pozitív volt. Tehát, de nem azért vagyok ott, hogy végül is vendégek nélkül maradjanak. Hát nagyon sajnálok sok mindent, úgyhogy ez van. Én Jó, hát szok... én, a holna... én a holnaptól tartok egyelőre, mert az, az szintén valahogy attól félek, hogy nevelni fogja a veszteséglistet. Hát igen, de hát a, a karácsony, nem tetszten, az erről már, ez már már nem érdekel. Na no, a karácsony fontosabb következés. számomra, mint az Elki. Bárki más? Mondanám azt, hogy itt maradok 9. 57 ig de minek, ha nem telefonálnak. De megértem. Nem könnyű. Bár nem is olyan nehéz. 0614890999 és 0636771161 először. 0636771161 és 0614890999 másodszor. 0 6 1, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6 1. Senki többet? Köszönjük, Péter. Laci,